Azt kérdezik, hogy a zeneválasztás véletlene, semmi se véletlen. Ma 2019. október 10-e van, és ha tetszik, minden véletlen. Csütörtök van, és 4 perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János. 14 éven aliaknak nem, és felette is a Kigen korlátozott mértékben ajánlott műsora, amelyről az NMHH. Talán hétfői döntése után imáron el lehet mondani, hogy utolsóna biztos, hogy nem tekinthető, leszámítva, ha leszakad az ég, meghalok, valamilyen technikai zűr lesz, ami aztán sose oldódik meg, de 2020-ban ezen a frekvencián jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem lesz Kejfej de civil rádió se. 10-12 fok van, ami lényegesen több, mint amennyi a hét elején volt. Derült az ég, de az ég alján borultság tapasztalható. Ez a borultság tapasztalható, ez azon kívül, hogy magyartalan, azon kívül áthallásos. Csorbai Ferencet kapcsolom fél nyolckor, nyolckor Wintermantel Zsolt és fél 9 kor Ugi Attila, Györgyevis Benedek átköltözött holnapra. Ő ma a kossuth és az M1-en teljesít szolgálatot. Mondanám, hogy egyik szemem sír és a másik szemem nevet, mert ebben a formában azért ez nem igaz, szóval az a témabőség, amit az önkormányzati választások biztosítottak az elmúlt napokban és hetekben, hát, hogy ez hétfőtől nem lesz így, de hogy egyik szavamat a másikban ne öltsen, annak idei ragos Katalin férje mondta azt, Gazó Péter, hogy ez egy pszichodráma, és ha pszichodráma, akkor hát akkor kezdjünk bele. Le kell szedni a Fidesznek az engedély nélkül kihelyezett debreceni plakátjait, így döntött a bíróság. Kopányi Szabocs 2019. október 7-én Debreciner a Debrecen ítélőtábla felülbírálta a helyi és a területi választási bizottság döntését, és igazat adott Varga Zoltán, a DKMSZP párbeszéd szolidaritás polgármester jelöltje keresében és a Fideszt eltiltja a további jogsértéstől. Itt van nálam az ítélet természetesen, én fel vagyok készülve, de nincs annyi időm, hogy felolvassam, de a dolognak ez a lényege, hogy a bíróság kimondta, hogy törvénytelen plakátolt a Fidesz. Erre azt mondta Varga Zoltán egyebek között, Varga Zoltán, a bíróság mondta ki, a törvénytől plakátolt a Fidesz, azt mondja, a DKMSZP párbeszéd szolidaritás polgármesteri a Debrecen bejelentette, a bíróság másképp látta az ügyet, és jogerős határozat született, hogy a Fidesz törvénytől helyezte ki választási prakátjait, nem prakátjait, hanem plakátjait. A Debreceni bíróság határozata egyértelműen kell szüntetni a jogsértés, ez magyar lefordítva. Azt jelenti, hogy azonnali hatájjal, halékdéltől, bim, bim plakátja, plakátjait, mind a tízezret fogalmazott Varga Zoltán. A politikus hozzátette a Fidesz hazudot, amikor azt hitt a közlemény, hogy... Vagy... A nyomasztó Fideszes tengerre adott válaszként kérzett, mulinóink egészen addig fognak kinmaradni, maradni, amíg a kormány, párti plakátok mind el nem tűnnek a városból, mondta Varga Zoltán, amelyeket egyébként ők engedély nélkül raktak ki. De úgy gondolta, hogy ez egy méltó válasz arra, hogy a Fidesz sem cselekedett törvényesen. Erre a Fidesz is lépett, a DK, a fidesz a Fidesz pedig a várossal foglalkozik. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Kijelentik már, mint a Fidesz, hogy a Fidesz KDMP rendelkezik négyből három villanyoszlop tulajdonos, most fel nem sorolom, írásbeli előzetes hozzájárulásával ahhoz, hogy választási plakátokat helyezze el rajtuk. A Fidesz vitatja, de tiszteletben tartja a bíróság döntését, amelyel néhány villanyoszlop tekintetében barasztaló ítéletet hozott. Tekintetében. Az érintett oszlopokon az ESMA hirdető berendezései láthatók. Az ezeken található plakátokat, terem haladéktalanul, eltávolítottuk, hogy ez tízezere vagy kevesebb, ezt nem tudom. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a DKMS párbeszéd szolidaritás molinói hetek óta látható a közterületeken, azonban azt vélelmezik, hogy a baloldali párszövetség a molinó kiejelzés előtt nem kért, így nem is rendelkezett egyetlen villanyoszlop tulajdonos előzetes hozzájárulásával sem. A közleményhez a Fidesz képzeléggel csatolt egy fotót. Bam, bam, bam, bam, még valamit szeretnék önöknek ez ügyben felolvasni, vagy még két dolgot. Azt mondja, hogy azt mondja. Mert volt, hogy ilyen jó fejek vagyunk, azt nem tudom, hogy hol van. Az lehet, hogy nincs itt. Na jó. Akkor egy ennyi papírom van, most több papírom nincs. Viszont, ugye tegnap azt mondtam a műsorban, hogy ezt a jó felk vagyunk, ezt még megtalálom, hogy hát azért ez egy nagyon fura dolog, hogy annak apropóján, hogy valakit marasztal a bíróság, azt mondja az egyébként szintén törvénytelő eljáró ellenzék, vagy bárki, hogy addig, amíg a Fidesz, amelyre ítéletet rót, fellevezhetetlen ítéletet a bíróság, nem cselekszik annak megfelelően, a bíróság mondott, addig ő se szeddi le a szabálytalanul kirakott morinóit vagy plakátjait, amire én azt mondtam, hogy ez alapvetően anarhiához vezet, és önök eldöntik az erkölcsi érzékük alapján, hogy ez jól van-e így vagy sem. Minimálisan sem közömbös, hogy kiküldte az alábbi sms azonban nem áll módomban felfedni, mert nem lenne tisztességes. Egy az ellenzék központi alakja a korábbi kormánypártokhoz szorosan köthető, hozzám közel álló szeméről van szó, aki az alábbi SMS-t küldte. János Bizonyára jó érzés középen állni és az igazságot osztani, de mi a fenét tehetne például a debreceni ellenzék a törvénycsértő és a teljes helyi médiát is kezében tartó hatalmasságok ellen, mint minden eszközzel felvenni a harcot. 3. Zárójel. Ha jól értem az álláspontodat, talán a 80-as évek beszélője is inkább ne lett volna. Magyarul, hogy a beszélőnek a 80-as évek beli hangulatát árasztom a műsoraimmal, amelyre azt mondja a szerzői, bár akkor se lett volna. Utolsó mondat nem nagyon számít, de ma véletlenül belehallgattam a ma reggeli igazságosztásodba. Kíváncsi volnék a véleményükről. 0614890999 és 06 Ha valamit nem értenek, kérdezzenek, ha bármi máshoz akarnak hozzászólni, ám tegyék. 061 és 0636771161 Love is real. Real is love Love is feeling Feeling love Love is wanting To be Touch. Touch is love. love is reaching. Jö reggelt. Jö reggelt. A felolvasott üzenet, amit ön úgy értelmezett, hogy a műsora a 80-as évek beszélő hangul beszélőjének hangulatát árasztja, azt szerintem arról szólt, hogy a 80-as évek beszélője is egyfajta illegális tűttakozás Nem, volt. nem, nem, nem. teljesen rosszul nem. érti. Az azzal kapcsolatos, hogy bár az az igazságosztása lett volna akkor a 80-as években. Bár hát ne lett volna. Hogy... Nem, hát nem, mert... ez teljes félreértés. Ha természetesen az SMS szerzője itt van adásban, vagy vonalban, vagy hallgatja a misort, áll betelefonálni. E, és ráadásul nem ez a dolog lényege. A dolog lényege az, hogy jól látom-e, hogyha valaki szabálytalanul rendelkezik, vagy szabálytalanul cselekszik, akkor az engem is feljogosít arra, hogy szabálytalanul cselekedjek. Ez a dolog lényege. Tételezzük fel, hogy amivel kapcsolatban telefonált, igaza van, de annak semmi jelentősége az elsőhöz képest. Jó reggelt! Jó reggelt! A zene anyukájának szól? Nem, a zene azt hiszem, hogy az izének szól, a, a, a John születésnapjának. Oké, okay, köszönöm, további szétap. Önnek is! I Arra gondoltam, hogy nem lehet állandóan halállal foglalkozni Bár ugye a Woody ellen után szabadon mégisak lehet Megtaláltam az idézetet, azt mondta Varga Zoltán, tehát az ellenzék jelöltje Debrecenben, mi jó fejek vagyunk így, mi jó fejek vagyunk, én pedig bármely meglepő, törvénytisztelő állampolgár vagyok, ezért amint a Fidesz eleget tesz a bíróság határozatának és leszedi a saját lakátjait, molinóit ezekről a helyekről, mi is megteszünk minden különös felszólítás nélkül. Ezt mondja a jófej és törvénytisztelő Debreceni ellenzéki, akiről csak az alapján, amit eddig olvastam, azt gondolom, hogy nem jófej és nem törvénytisztelő. Well, well, Nyuszikáim, well. nincs kedvük hozzá szólni? Well, well, well. Ezt én kérdezem az igazságosztó. A nagy orró király. Ha-ho! Ha-ho! Jó reggelt! jó. Szia, édesem. Kérlek, az a véleményem ezzel Először is, a... is azt kérdezem, hogy tökéletesen érthető a dilemmám? Érthető? Oké, okay. akkor jön a második menet. Az a válaszod, hogy? Az a válaszom, hogy neked van igazad. Tehát a jogérzékeny még egy megjegyzés hozzá, hogy a úgynevezett demokratikus ellenzék el van tévejedve a tekintetben, hogy ő azt hiszi, hogy az ő kinyilatkozásai elnek. Ennyi, befejeztem. Én ezt értem, de azt írja az SMS szerzője, az van az ő SMS-ében, hogy ugyanakkor nincsenek egyenlő erőpozícióban, vajon nem gondolná-e, hogy ez az egyenlőtlen erőpozíció változtathat-e azon az alapálláspontomon, amit én tegnap és ma kifejtettem, és amit te inkább osztottál, mint szorosztál? De ha tetszik, akkor szoroztál. Tehát amivel te egyet értettél. Vajon az, hogy az ellenzéknek a helyzete ma olyan sanyarú, mint amilyen sanyarú, és ez tényleg így van, érdemben változtat-e azon, amit én dilemmaként felé nem, nem, Ez teljesen függetlenettől. Az kell, hogy mondjam. Tehát az én jogérzékem politikától függetlenül azt mondatja velem, hogy ilyet nem lehet megcsinálni. Tehát, hogyha valaki most épp autóba ül, átment előttem az záró vonalon, én ezt nem teszem meg, mert nem tehetem meg. Köszönöm szépen, hogy telefonáltál. Amikor azt mondta Csepeli György, hogy ápoljuk kertjeinket, én nem gondoltam azt, hogy ne ápoljuk kertjeinket, hanem azt kérdeztem, hogy a NER egyébként abból adódóan, hogy ilyen helyzetet teremtett, vajon képezhet-e új normát, amely normát Tamási, Józsi és én nem vallunk, és nem követünk, de volna igényre. -E Tehát nem elég, hogy a NER követ egy olyan modellt, amely nem az én modellem, de a NER fellépők is követnek egy modellt, ami nem az én világom. A kérdés az, hogy nekem egyáltalán van-e világom. Nyusikáim! Persze lehet szarharni ezt a kérdést, de azt gondolom, hogy ez nem egy jelentéktelen dolog. Azt mondja a Debreceni ellenzék képviselője, jófej és törvénytisztelő. Én meg azt mondtam, hogy nem jófej és nem törvénytisztelő. Ami nem azt jelenti egyébként, hogy a Debreceni Fidesz jófej és törvénytisztelő. Két nem jófej, nem törvénytisztelő áll áll egymással szemben. Most légy okos, domonkos. Haó? -ha! Még adásban van az igazságosztó Még működik a liberális ítérőszék 0614890999 és 0636771161 Sok okos domonkos, merre vagytok? Hát én értem, hogy ez egy reggeli székelykáposzta, de őszinte sajnálattal tölt el az, hogy nem telefonálnak. Se baj! Horváth Pétertől Lakatos Istvánig. Jó reggelt. Jó reggelt. Most normál esetben a kedves választópolgár azt mondaná, hogy a Fidesz nem tartja be a törvényt, akkor nem szavazok rá, és szavazok az ellenzékre, de nem ez a helyzet. Igen, megfogadom, az ott egy dilemmát, csak éppen nem egyes szám első szemében. Magyarul eltartotta magától, mint egy büdös zokrény. Jó reggelt kívánok, Fianna, hogy én is, én is önnel értek egyet ebben a kérdésben is. Csak na nagy dilemmám, hogy ki vagy szavazzak. Majd, ebben hogy nem jel... tudok segíteni, ne arra gudjon. Tehát arra kérem önöket, hogy a saját töketlenségükkel csak annyiban e szembesítsenek engem, amennyit egy ilyen idegállapotban engem ilyen helyzetben hozni muszáj. Jó reggelt! Lakatos úr, jó reggelt! Szeretjük hogy telefonálok. Most ültem a kocsúba, tehát nem tudom, mihez kéne hozzászólni. Ahhoz kéne hozzászólni, hogy amihez tegnap. Hogy van egy ítélet, amely arra szólítja fel a Fideszt, hogy szedje le a plakátjait, mert szabálytalanul rakta föl, amire azt mondja az ellenzék, hogy majd leszedi ő a saját szabálytalanul felrakott plakátjait. Ha a Fidesz leszedi, miközben az ő szabálytalanul felrakott plakátjaira nincs bírósági ítélet, és egy eh, olyan személy, aki az én életemben egy meghatározó valaki, tegnap küldött egy SMS-t a műsorom hallatán, és azt írta, x aki férfi, János bizonyára jó érzés középen állni és az igazságot osztani, de mi a fenét tehetne például a debreceni ellenzék, a törvénysértő és a teljes helyi médiát is kezében tartó hatalmasságok ellen, mint minden eszközzel felvenni a harcot. Zárójelben, ha jól értem az álláspontot, talán a 80-as évek beszélője és inkább ne lett volna. Nem nagyon számít, de ma véletlenül belehallgattam a ma reggel igazságosztásodba. Arra kérlek, hogy melegedj aztán hívja vissza újból az időrövédségre való tekintet, a történetet nem mondom hope Sok nyuszi a fűben. Nem akarnak este megdicsülni azáltal, hogy este a feleség vagy a férjük vagy a szeretőjük azt fogja mondani, hogy hallottalak a fialánál igazad volt. Bár mindig ilyen tökös legény leány lennél. Szentpéternek pedig azt üzenem, hogy az a sok baromság, amit eddig elküldött e-mailben az se érdekel, de a hátrálebi időben még kevesebb időm lesz rá, úgyhogy hagyjon engem lógni, és hallgassa inkább azt a műsort, ahol esetleg számba veszik őt, a teljesen jelentéktelent. Puszillak, Szentpéter. És olvasatlanul töröllek. Ha mondaná, jobban járnánk, bár lehet, hogy Aha, Jó, akkor. Tehát sokat idézi az az édesapját, amit tőle hallott, vagy amit tőle tanult. Hát én arra emlékszem, hogy anyám bármi hülyeséget akartam csinálni, akkor gyerekkoromban, akkor mindig azt mondta, hogy ha ő a kutba te és a kutba ugrasz. Hát ez ilyen egyszerű, ezt az ember már mit tudom én négy éves korában megtanulja. Hogy aztán később ezt nem tudja alkalmazni, az már az az ő baja. És Meg ezt, a mi bajunk. Hát Erről van szó, de ezzel most az igény a világán nem mondott semmit. De a jöjj, hogy betelefonált. Ez alapján nem fogja este megdicsérni a férje. 0614890999 és 0636771161 Sose gondoltam volna, hogy nincs kedvem szavazni se a karácsonyra, se a tarlósra, de megiszom egy unikumot és szavazok a karácsonyra. De itt most mondom, hogyha leitatnak vasárnap, és segrészek leszek, még képes leszek leszavazni a tarlósra. Azért hogy hozhatnak engem olyan helyzetbe, hogy az én szavazatom unikum kérdése legyen? Önök unikum megjelenítést hallottak. Van az a mennyiségi unikum, ahol már az ember nem ura a saját szavazatának. 06148909999 és 0636771161. Reggel mosnak fogat, dezodorálnak és utána betelefonálnak a fialamű műsorába. Így megvan a mentál higiénéjük. A harmadik nélkül büdösek maradnak, de lelkük rajta. A polgármesterekkel folytatott beszélgetés interaktív, egyébként bármilyen egyéb témához még nagyjából három, négy, legfeljebb 5 percen keresztül tudnak hozzászólni, mert a mohácsi polgármester jelöltel Csorbai Ferenccel beszélgetek, majd Wintermantel Zsoltal és Ugi Attillával és mai elképzelésem szerint 9 órakor veszem a kalapomat, vagy 9 óra 12-kor. Minden nap kísérleti műsor, és december 20-án ott lesz az utolsó adás. 0614890999 és 0636771161. Figyeljek, valamire. Jó fejek vagyunk, és törvénytisztelőek. Jó reggelt kívánok, hogyha van egy kis ideje a soros tendő között, van egy új film, a rendszer, egy spanyol film, akkor ha lehet, nézni meg majd. Biztos, hogy erre Aztánam. most nincs időm, köszönöm, hogy hívott. de ha a hétfőn visszahív, akkor talán megjegyzem a filmcímét. Kicsit hallgatok, hogy feszélyezz a csönd, és aztán felhívom Csorbai Ferencet. Jó reggelt, a törvénytisztelők szétlopják. Elnézést, a műsorom megítélése szempontjából nem... Ai, mindegy, nem haragítom magamról. Hát nézzék, egy szegénységi bizonyítványt ki tudok állítani önöknek. Én az igazságosztom. Na hát akkor pusszantam önöket. Jó reggelt, lett. Ma lehet, hogy egy kicsit pattogósabb lesz, de nagyon sok dolgot érintünk. Idézzük fel a Mohácsi eseményeket. Mohácson ugyanúgy, mint bárhol, máshol a polgármester választás lesz. Az a különbség, és nem kis különbség más városhoz képes, hogy az a tragédia történt, hogy már egy olyan időhatáron belül, amikor már nem lehetett a jog betűje okán indulni a polgármesterségért, a regnáló polgármester meghalt. Ketten indultak a polgármesterségért, egy maradt álva, és innentől kezdve politikai morális kérdésé vált, hogy ez az egy álva maradt ember, ez mit tegyen azt követően, hogy meghalt a polgármester. Az már Magyarország színezett, hogy a polgármester hosszú ideje volt polgármester, regnálása alatt fejlődött ez a kisváros, amely közel 20 ezer lakossal bírt, talán valamivel kevesebbel. Hozzátartozik a történethez, és van jelentősége, hogy a kormánypártoknak volt a jelöltje a választáson, és vele szemben egy ellenzéki polgármester jelölt áll. Egy olyan városban vagyunk, ahol egyébként különösebben nem volt rossz a légkör, de hogy egy haláleset és egy polgármesterválasztás mit tud okozni, megmutatja az élet és ha nem is másodperceken, de napokon belül ez a békés hangulatú város legalábbis a leírások alapján megbojdul és felbojdul. Én nekem közvetlen tapasztalatom nincs, nem jártam ott, csak is kizárólag a leíratokkal, valamint az önnel folytatott beszélgetésekkel rendelkezem. Az látható, hogy a Fidesz mindent elkövet annak érdekében, és a Fideszhez közel álló orgánumok, hogy egyrészt visszalépésre vegyék rá a jelöltet, másrészt, hogy az egyetlen talpon maradt jelöltel szemben kertsenek hangulatot. Itt állnék meg, és azt kérdezem, hogy az eddigi összefoglaló többé-kevésbé helytálló-e? Mindenkit. Igen, tökéletes. Igen, Jó, tökéletes hát akkor tökéletes. innentől kezdve időnként ügyésznek szoktak mondani, de van olyan szituáció, ahol pattogóan kérdez az ember. Szavazás, önök szerint vissza kellene lépni az MSP Mohácsi polgármester jelöltjének Mohácsi hírek 2019. október 7-én hétfőn 13 óra 7 perckor. Önök szerint vissza kellene lépni Csorbai Ferencnek a Mohácsi szervezet a FIASZ-nek az emberek akaratának kinyilvánítás és érvényesítés érdekében aláírásgyűjtést kezdenek, hogy a Mohácsi polgárok eddig eljutatott kérésüket, igényüket, szándékukat írásba is megerősíthessék. Mit tud erről az gyűjtésnek, amelyről, amelynek nincs jogi relevanciája? Hát hallottam róla, hogy már elkezdték az aláírásgyűjtést igen nagy lendülettel. <coughs> Ez jellemző, hogy ugye azonosítják magukat a, a néppel, holott rengeteg posztot kapott a, a megosztás ez alatt, hogy kikérik maguknak mohácsú emberek, hogy ő, őket ne azonosítsák, tehát mindenki egy, egy egyéni ember, tehát ne, ne akarja lenyelni egybe a várost ö, egy ö, párt vagy egy néhány ember, és a, a, az ő szavukat gyakorlatilag ö, a szájukba adva hangoztatni azt, hogy a, a saját elképzeléseiket Úgyhogy ez megy, megy halljuk mi is. Akkor megyek, megyek tovább. Uh, ugye én tegnap még nem voltam tisztában a közleménnyel, de én megmondta, hogy a Pécsi stoppon keresem, és ott meg is találtam. Uh, ebben az írásban, amely október 7-én 14 óra 49 perckor jelent meg, Barabás Béla Tollából egyebek közt az szerepel, hogy az a hír járja, de aztán ő ezt meg is erisíti, mely szerint a szocialista aspiráns elmondta, a hír alapvetően igaz, személyesen kereste meg a nemrég tragikus hirtelenséggel elhunyt polgármester, véletlen azért, mert alkalmasnak tartotta a pozícióra. Azt kell, hogy kérdezzem Öntől, miközben én miért vonnám kétségbe azt, amit Ön mond, hogy ez mennyire életszerű, mert ugye a történet leginkább úgy tűnik, különös tekintettel az öt évvel ezelőtti eredmények tükrében, hogy ön azért van felkérve, hogy mégse egy ember induljon, hiszen azok az eredmények, ha csak alapvetően nem változott meg a lapjárás Moácson, azt feltételezte, hogy a mostani polgármester fölényesen győz. Mi érdekében állt a polgármesternek az, hogy megkeresse önt, hogy ön is induljon? Vagy ezt már tőle kéne megkérdezni, vagy ő hát megkérdezte? Ezt, ezt, nem, én nem kérdeztem meg, és ezt, ezt, ezt azt tudnám mondani, hogy jóslás lenne, hogyha én ezt most. Mondanák De elmesélni ezen, a körülményeket, hogy mikor és milyen körülmények között kereste önt fel is? az utolsó előtti testületi ülés végén volt. Jó páron voltunk még a teremben, tehát nem ö, személy szerint engem keresett meg, hanem egy testületi ülés végén szegezte nekem a kérdést, hogy ti miért nem indultok. Nem vettétek fel még az aláírás gyűjtő íveket. És akkor ezt önfelhívásként értelmeztek 8-10 fő volt, Ugye megjelent egy cikk tegnap ezen a, nem is mondom ki a nevét, hogy milyen lapon inkább, ami mérhetetlenül fel, felzaklatott engem, ugye, hogy Csorvai hazudik, nem is kérte fel a szekó. Hát... Um, jó, még Szerintem nem tartunk tízfő, itt. Tízfő hallotta, hogy Azt kérdezem tízfő öntől, tízfő hogy itt ebben az írásban, amely október 7-én megjelent, itt van egy magyarázat, amit ön most nem mondott. A tragikus módon elhúnyt polgármester azért tartotta fontosnak, hogy a szociálista jelölt induljon, mert bár hagyományosan egymással szemben menő pártok tagjai, csorbaival igen, jól lehetett együtt dolgozni. Ezt barabás honnan tudja? Hát gondolom mint azért egy ö, újságíró, és ráadásul ö, ő is Mohácsi a figyelte az itt zajló eseményeket, hogy a testületi ülések nyilvánosak, ö, meg lehet őket nézni. Igen, gyakorlatilag... csak azt írta, hogy azért tartotta fontosnak, és nem azt írta, hogy azért tarthatta fontosnak. Ugye ez az azért tartotta fontosnak, ez tisztárólja, mint hogyha ő tisztázta volna a polgármester úrral, szekó azt, amit ön nem tisztázott, már pedig ennek itt nincs tanújele. Hát ezt viszont meg... Oké, okay, ez egyen a barabás gondja. Jó, ennyi. jó, rendben van. Kint csak... az tény, hogy, hogy nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Előtte való ö, években a testületben olyan emberek voltak ö, delegálva, több párt részéről is, amit ö, minden egyes testületi ülés zajos és hangos volt. Tehát gyakorlatilag verekedésig fajuló viták voltak. Ö, az én bekerülésemmel én ezt... Ö, gyökeresen meg szerettem volna változtatni, mert én is láttam azt, hogy ez a, a munka mentalitás, ez nem viszi előre a város. Ezt Tehát, én tökéletesen 6, értem, de az eddigi beszélgetésekben ezt én, mind, ezt én mind tökéletesen értem. Nem is öné a kritika, csak azzal a, a média tanácsot, egy tanácsadótól, aki nem kértek erre föl, egy kéretlen palitól, ha elfogadja, az jó, ha az embernek van baráti sajtója, ha a baráti sajtó túlzásba viszi a barátságot, és olyasmit állít, ami nincs feltétlenül tényekkel ah. alátámogatva, az kontraproduktív lehet. Nem azt mondtam, hogy kontraproduktív, kontraproduktív lehet. Azt írja szintén ugyanez az írás, hogy a váratlan haláleset után óriási nyomás nehezett a jelöltre, ez ön, ugyanis gyorsan kidőlt a Fidesz új aspiránst nem állíthat. Csorbai egyetlen érvényes szavazattal is győz majd később. Hatalmas vihar kerekedett, ami már a jelölt gyermekeit sem kiméli, előfordult, hogy politikai odaszólásokkal vegzálták őket iskolatársaik. Ugye az első beszélgetésnél tisztáztuk, hogy önnek három gyermeke van, e, milyen az ön családjának a szó, a szó szoros és a szó átvitt vet vett biztonsága ma mohácson. Hát én nagyon szeretném azt gondolni, hogy teljes biztonságban van, nem csak az én, hanem minden mohácsi polgárnak a gyermeke. Most talán egy picit, picit aláthagytak ezek a, a dolgok, ugye azért volt ebben része az is, hogy az iskolában is beszélgettünk ott lévő tanárokkal. Mert hogy szükség volt rá? Hát, én úgy éreztem, hogy igen. Mert ugye gyerekek olyanról ö, számoltak be, ami erről korábban nem számoltak be, és az őket zavartak. Igen, igen, igen. Hát az első lánygyermekem, az ugye még mondogattam, mondogattad, nem nagyon értette, hogy miket kiabálnak neki. Ö, viszont a középső gyerek. Ezeket gyerekek már... kiabálták, hogy felnőttek? Abszolút gyerekek, gyerekek. meg hát a szájába mondatokat... adhatták ezt a szüleget? Persze, persze, persze, persze. Persze. Ezek gyógyuló Ezért sebek az önvéleménye szerint? Ja, én azt gondolom, hogy igen, sok beszélgetéssel otthon esténként... Előtt soha lehetett, korában de... ilyet nem kellett elmagyarázni a gyereknek? Nem. Azt el nekem, hogy egy olyan kurú gyermek, mint az öné, ezt milyen gyorsan érti meg? Hála Istennek az én középső gyermekem egy rettentően eszes kislány, és nagyon értelmes, és ez, ez véget elég, elég gyorsan felfogta, hogy ezekkel, ezekkel nem kell és nem szabad. Viszont egy elég érzékeny gyermek is, tehát őt azért egy picit, picit mélyebben érintette a dolog. Hosszú estéket kellett nekünk azért bevallás előtt átbeszélgetni, hogy, hogy ő megnyugodjon és ezt a, ezt a terhető nagyjából le tudja tenni. De mondom, most azt látom, hogy picit, picit ez a hisztéria kezdett lecsillapodni. Még talán a, a jogos helyi médiában is azt látom, hogy egy lépést visszakoztak, mert szerintem észrevették, hogy ez a ez a fröcsögés, ez, ez, ez kontraproduktív lehet nekik is. Annyira guztustalan volt már, hogy, hogy szerintem már meg is, Azért is hagytam ilyen sokáig beszélni, mert én azt gondolom, hogy ez az, az október 13-ával ez a folyamat nem ér véget, tehát mind azok a sebek a szószoros és a szó átvétértelmében ejtett sebek utóbbiból több van, amelyeket ebben a kampányban okoztak, azok nem nyolc napon belül gyógyuló sérülések, kívánom, hogy az ön gyermekei kivételek legyenek ez alól. Két dolgot szeretnék megemlíteni, mert ennek nagy jelentősége van, de sajnos ezekről most lényegében nem lesz szó. Maga a, az ön munkás Engem meggyőzött arról, hogy nem egy múlt nélküli valakiről van szó, hiszen uh, egyebek közt önnek is tudható be a mohács boly, pécs tengerjen létrejövő klaszter ötlete, és önnek egyébként van polgármesteri programja is, tehát önmagában az, hogy egyedül maradt a pástor, ez nem jelenti azt, hogy egy program nélküli valakiről legyen szó, vagy lenne szó. Egy normális országban, miközben ez nem egy abnormális ország, csak másféleképpen normális ország, ezekről a dolgokról hosszan lehetne beszélgetni, de mi ezekről a dolgokról nem fogunk beszélgetni, hát ezt nézzék el a hallgatók. Ugyanez a cikk, amit már említettem, ez a, ennek a legvégén az alábbiak állnak. A nyilvánosság előtt vállalom ez, ugye ez az ön szavai, hogy amennyiben a választópolgárok nem tartanak méltónak, ha nem kapok kellő felhatalmazást, le fogok mondani. Mit jelent ebben a szöveg összefüggésben, ha nem kapok kellő felhatalmazást? Hát, hogyha nem bírom a, a, a lakosságnak azt a támogatását, amit én kapok. Én ezt értem, de ez honnan gondolom. derül ki? Tehát önt megválasztja Meg a én ezt értem, de, de számorányról van szó, vagy miről van szó? Mm, ezt, ezt megbeszélhetjük majd a választás után. Tehát erre most nem szeretnék kitérni abszolút. Én ezt értem, de ezzel együtt mondta. Tehát azt kell, hogy önnek mondja második médiatanács, soha ne mondjon olyat, amire azt mondja, hogy a választ majd a választás után fogja megadni. Hiszen egyébként ha az ember rájut a kalapáccsal a kezére, akkor se 13. után fog kiabálni. Ezt nem ellenségesen mondom, hanem csak azért, mert ugye én azon emberek közé tartozom, aki felkészül, talán mondatokat visszakérdez, és ha azt mondja valaki, hogy majd 72 óra múlva válaszolok erre, miközben a kérdések zömére válaszol, az bennem kérdőleket hagy maga után, de tudomásul veszem. Megyek tovább. Azt mondja, ön a képviselőtestület hat a kezdeményezheti leghamarabb a feloszlatása, de nekem nem célul és administratív terheket róni a városra, ha nem tudom elnyerni a mohács polgárok és a képviselő többségének bizalmát. Az fél év alatt kiderül, ebben az esetben pedig a város és a családom jól felfogott érdekében is távozom. A a képviselőtestületek testületek többségét azt nem, nem, nem mondtam. Elnézést, idézett. Igen. A nyilvánosság előtt az szerepel itt, a képviselő testület 60 óra a kezdeményezteti leghamarra de nekem nem célom felesleges és terveket úrni a városra, nem tudom elnyerni a bohási a képviselők többségének bizalmát. Szólni kéne ennek a barabásnak, hogy azt írja, amit ön mond. Igen. Igen. Harmadik tanács. Nem lettem ellenséges, csak egyszerűen a harmadik beszélgetésen már lesz, lett olyan viszonyunk, meg el is annyira a történetben, hogy, hogy elkezdek így viselkedni. Ne utáljon nagyon. Nem, Nem lettem más. Tehát nem arról van szó, hogy most hirtelen kaptam a Fidesztől pénzt, hogy de? önt járassam le, mert nem, nem kaptam. Nem. nem, de nem kaptam. És ha kaptak, kaphattam volna, akkor is azt mondtam volna, hogy köszönöm szépen, ha eddig nem ajánlottak ilyen pénzt, akkor most már ne tegyék. De fordítva is így van. Azt mondja, hogy Mohácsiak a szabad polgármester választásért, most már október 8-án tartunk, ami azért is fontos, mert ugye el kell jutnunk 9-éig szerdáig, mert képviselő képviselőtestületi ülés. Ugye ez a Mohácsiak a szabad polgármester választásért ebben arra, hívna, arra hívják fel, a szerkesztők minden jó érzési mohási polgárt, hogy menjen el szavazni, egyéni és szavazatát adja le. A lelkismerte szerint majd a polgármester szerményre döntő harmadik lapon Szekó József és munkássága iránti tisztelete jeléül szavazzon érvénytelenül Szekó József nevének szavazó lapra történő felírásával, s neve mellett X elhelyezésével ez egy polgári kezdeményezés, amely nem Csorbajúr személy ellen, hanem a helyzet etikus megoldásaért jött létre, hát mindenféleképpen érdekes ötlet. Hát, hajrá. De gondolom, ön is tapasztalta ezt. Persze, persze érzékem. Hát, hát ezzel próbálnak presziót gyakorolni, ugye, hogy, hogy erkölcsileg próbálnak megtörni, és mindenféle ilyen morális gátak átugrását követelik tőlem, hogy akkor ezt csináljam meg. Mindenképpen a mohácsi polgárok érdeke, de hát akivel én beszélgetek, Elieti rengeteg beszélgetésen vagyok túl, akivel én beszélgetek, az mind azt mondja mohácsi polgárként, hogy meg ne próbálják visszalépni, hogy menjek. Én, én, én, én ezt tudomásul vettem, az ön logikáját megértettem, nem dolgom ezt megkérdőjelezni, sokan hivatkoznak arra, hogy emberhez oda mennek, de végül is az a közel 6-700 ajánlás, amit ön kapott, az elegendő ahhoz, hogy ön ilyen döntést hozzon, és az eddig ebben elmondottak alapján ez a döntése vitatható, de etikátlannak nem tekinthető. Legalábbis ez az én véleményem természetesen a tévedés kockázatával. Az utolsó kínos kérdésem az most következik, de ez se önnel kapcsolatos, hanem Barabás úrral. Szeretnék önnek felolvasni két, két dolgot, és legyen szíves megmondani, hogy ön szerint, ön, az ön tudtával melyik igaz, különös tekintettel arra, hogy a kettő között Akkora különbség van, hát amekkora különbség csak létezhet. Olvasom. Ez a hivatalos szöveg. Magyarország alaptörvény, akin rendelkezik. Az alapvetések F cikkében, hogy Magyarország területe fővárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik. A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti az önkormányzás joga. Ez ugye a, a mohácsi jegyzőnek a felhívása. Az önkormányzás joga a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott helyi közösség, a település választópolgárainak közössége függetlenül működik, és saját ügyeiben önálló döntési jogosultsággal rendelkezik. Szintén az Abbóltörvény, Alapvetés B cikkének 3. és 4. bekezdésében, aként rendelkezik, idézem, hogy a közhatalom forrása a nép, a nép a hatalmát választott képviselői útján kivételesen közvetlenül gyakorolja. Zárva. Annak érdekében, hogy a köztársasági elnök úr 2019. október 13-ára kitűzött helyhatóság polgármester, települési képviselő, megyei önkormányzati képviselő választásokon a képviselőtestet Mohácson is megalakulhasson, elengedhetetlen fontos, hogy a fentiekben rögzített alkotmányos alapjogával minden Mohási választópolgár éjjel Azaz mindenki menjen el október 13-án szavaszni. Ez az eredeti szöveg. Ehhez képest a pécsi stopban a következő szöveg van írva. A Dunaparki kisváros jegyzője Kovács Mirella a gyásznak ezekben a nehéz óráiban egyenesen megvilágosodott. Arra jött rá, így pár nappal a választások előtt, hogy a városi önkormányzati rendeleteket felül kell vizsgálni és módosítani kell a város szervezeti és működési szabályzatát. Azt is megmagyarázza a jó jegyző, hogy miért. Hogy a különböző kulcsfontosságú pozícióban bekövetkezett vagy a 2019. október 13-ai helyhatósági választások eredményeképpen bekövetkező személyi változások ellenére biztosítva legyen. Meg tudja nekem mutatni azt a forrást, ahol ez a szöveg szerepel, melyben az áll konkrétan, hogy az október 13-ai helyhatósági választások eredményeképpen bekövetkező személyi változások ellenére biztosítva legyen, mert én ilyen szöveget sehol nem találtam, de hát ön sokkal több szöveget ismer, mint én. Hát, hogyha arra gondol, ami a, a technoki testületi ülésen meg lett szavazva, akkor ezt elméletileg három napon belül ki kell rakják az önkormányzat honlapjára, és ott el lehet olvasni. Igen, de Bárabás Béla honnan tudja, ha még nincs kirapva? Hát gondolom, megvannak a, a csatornái forrásai, nem tudom. Én Jó, nekem ilyen forrásom történt nincs. Történt. Jelen pillanatban én ilyen I szöveggel történt. nem rendelkezem. Tehát, amíg nagyon gyanús felterjesztések és előterjesztések voltak, amelyeket vagy megszavaztak, vagy sem ezt majd a beszélgetésünk utolsó harmadában ön elmondja a tennapi képviselőtestületi ülésen. Az, hogy ez az ellenére szó megjelente bárhol is Kovács Mirella valamilyen írásos megnyilvánulásában, abban majd segítsen nekem az elkövetkezendő napokban, mert én a középen állást úgy értelmezem, hogy se nem a jobb oldalnak, sem se a bal oldalnak, senkinek nem adok olyan igazat, amilyen igazsággal nem rendelkezik. Ez nagyon helyes is. Akkor térjünk rá a holnapi, azaz tegnapi képviselő-testületi ülésre, amely, ha az embernek van egy olyan érzése, hogy azzal kapcsolatos, hogy ha megválasztják önt, akkor azért olyan nagyon ne tudjon táncolni, akkor az olyan nagyon nem biztos, hogy ezt rosszul látja. Ehhez pedig az alábbi kérdéseket szeretnél feltenni. Először is azt, hogy azt legyen szíves megmondani, hogy végül is az a képviselő testületi ülés, amely kisve kezdődött, az végül is hozott aztán bármilyen érdemi döntést. Ezt ugyan tegnap elmondta, de teljesen kiment a fejemből, vagy nem emlékszem rá, hiszen arról volt szó, hogy az késve kezdődött, volt, aki elment, volt, aki kerítés mászott, és rosszul járt, ezt ő mind elmesélte, de végül is azon a képviselő ülésen, ahova már nem tudott elmenni a polgármester úr, mert nem volt életben, vagy legalábbis akadályozva volt súlyosan abban, hogy oda elmenjen, ott születette bármilyen döntés. Hát ugye kettő órakor volt egy, egy másik testületi ülés, ahol a... Azokat az ügyeket, amik a, amiket meg kellett vitatni és meg kellett szavazni valamilyen módon, azt a képviselőtestület megcsinálta. Tehát vissza hívva kettő órára, és ott a legfontosabb dolgokat, ami, ami határidős volt, azokat mi megvitattuk és megszavaztuk. Magyarul azt feltételezni, vagy magyarul az a feltételezése, mely szerint egy durván két héttel ezelőtti, vagy az, az a dátumnak mikor volt? Hát, ezt most meg nem mondom. Pénteki nap volt körülbelül, igen, két héttel ezelőtt. Tehát képviselő testületi ülések csak egészen rendkívüli esetben vannak két hetenként, és az, hogy meghalt a polgármester, az önmagában adott-e okot arra, hogy október 9-én, azaz tegnap, ismét képviselő testületi ülésre kerüljön sor? Véleményem szerint nem. Ebben... Itt, ami, ami volt, ugye az a, az SMS-módosítások voltak hangsúlyosan, természetesen beraktak még egy-két ilyen szakemberlakás kijelölés, meg tűzifa program, ami t -t tudták, hogy én valószínű, hogy nem fogok szabadni, vagy nem megyek el, vagy tehát valamilyen ö -ö, olyan dologgal fogok élni, ami, ami számukra. Jó számomra pedig nem, és ezért betettek egy-két ilyen pontot, amivel természetesen ott meg is támadtak, hogy, én, hát, hogy engem nem értek el a köz, meg a, a, a fázú emberek, holott ez nem igaz. Ez abszolút nem igaz, hanem az SMS-módosításokon belül minden jogkör kiderült a következő. Ugye az SMS az a szervezeti és működési szabályzatnak a rövidítése, Igen. és miután én rendelkezem azokkal az anyagokkal, amelyek a beterjesztésben szerepeltek, nem erőteljesen befolyásol a téma ismerete, így tudok kérdezni is. Azt kérdezem öntől, hogy magában ki volt ennek a levezetői, az alpolgármester? Igen. Maga az apolgármester adott -e, megadta -e az okát annak a felvezetőjében tegnap, hogy miért is volt szükség erre a tegnapi képviselő testületű Kiderült -e ez? Igen, adott rá egy választ. <gül> Gyakorlatilag azt mondta, hogy, hogy a második testületi ülésnél nem, nem tudtak olyan elképesztően fontos dolgokat ö, megtárgyalni, ami, ami nem várhatott volna még egy hetet. Magyarul még azt még a egy... látszatot keltette, vagy azt a valóságot megfelelő rész aláhúzandó, mely szerint ha a polgármester úr élne, akkor is megszülettek volna ezek a döntések. Ez egyébként igen. igen. Ami ugye igen, azért furcsa, mert hogyha semmi... ezek a döntések megszülettek volna, akkor arra nem nagyon lehet okot adni, hogy ezek a döntések miért nem születtek meg korábban. Hát hiszen kettő órakor volt egy, egy, egy testületi ülés, ahol, ahol nyugodtan meg tudtuk volna ezeket. És ugye ez, ez azért is nagyon furcsa, mert nem nagyon lehetett volna megérteni azt, hogy az egyébként regnáló Mohácson hihetetlen népszerűséggel rendelkező favorit polgármester jelölt jogkörét a lendő képviselő testületen belül miért csorbítanak? Igen, és 6 hónapra, tehát itt gyakorlatilag. Hát ráadásul igen, 6 hónapra, ami aztán a dolgot teljesen érthetetlenné tette. Uh. Azon gondolkodom, hogy megkérdezem, -e, de önmagában az a tény, hogy gondolkodom rajta, nem kérdezem meg. Azt nem fogom megkérdezni öntől, hogy vajon egy saját iniciatívája volt-e a felterjesztőnek, vagy ezt valaki súgta -e neki, de miután erre ön nem tud választ adni, a válaszoló pedig nincsen itt, maradjunk a konkrét szövegnél. Ugye azt mondja ez, egyebek mellett, hogy az SMS 11 per 3 bekezdése hatáját veszti, ami ugye nem mondja semmit se azoknak, akik nem tudják, hogy mi az SMS 11 per 3 már pedig ugye ez eredetileg azt mondta volna, hogy az ülésszünetekben szünetekben a polgármester jár el, vajon az SMS-nek ez a 11 3-as bekezdésének hatályvesztése, amely kizárólag egyébként az ülés vonatkozik, ez hirtelen miért kezdte ez zavarni a képviselőtestületet? Nagyon sok, nagyon sok jogi problémától hemzseg egyébként ez, tehát azért nem árlok el titkot, hogyha a nálam jobban hozzáértőt is, elmondom, hogy a nálam jobban hozzáértők is átnézték ezeket, hát mindenki vakarózott, hogy egyáltalán hogy lehetett ilyet beterjeszteni, tehát rengeteg, rengeteg... De beterjesztették? de, de és el is, is Persze, persze. De ennek például, például az a azokkal? Csak, csak egy apróság, hogy például a Vizmajor esetén Nincs édezes a város, tehát ezt például kifelejtették belőle, hogy akkor, akkor mi van a véletlenül, bármi van, egy iszmajat. Tehát rengeteg ilyen aproság, most nem mennék ezekbe bele, mert, mert nagyon sok minden még nekem is tanulmányoznom kell, úgyhogy hogy van hemzeg a problémáktól, igen. Jó, de ennek mi az oka? Itt valójában mire készül a képviselő testület az elkövetkezendő fél évet illetően? Mire akarja magát bebiztosítani, bármennyire is rossz a fogalmazás, de valójában így kell mondani önnel szemben? Hát gondolom az, hogy a következő polgármester kezeit gúzsba köpni, hat hónapig gyakorlatilag odaültetni, mint egy szobanövény, hat hónap múlva feloszlatni a testületet, új választást kiírni, és az új választásnál pedig hát akkor Jöjjön, aminek jönnie kell, jöhetnek, és akkor tevékenyhetnek tovább. A polgármester tartós akadályoztatása, vagy tisztsége megszűnése esetén az alpolgármester mindkettő tartós akadályoztatása, vagy tisztsége megszűnése esetén a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke, az ő tartós akadályoztatása vagy tisztsége megszűnése esetén a legidézsel képviselő testületi tag helyettesíti, eddig ez nem volt szabályozva? Ö, nem. Nem. Ilyenek. Még a jegyzői és a jegyzői tisztség egyidei betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatások esetén a képviselőtestület által megbízott hivatali köztisztviselő jogosult a jegyzői feladatokat a jegyzői tisztség betöltéséig, vagy a jegyző-ajegyző akadályoztatásának megszűnéseig, de legfeljebb 6 hónapig ellátni. Ez se volt eddig. Erre mi szükség de, van? De. Hát arra, hogyha véletlenül mondjuk jegyzőt váltana a következő polgármester, abban az esetben le tudjon eljárni. A hat hónap az valójában minek a határideje? A hat hónapnál lehet indítványozni a testület feloszlatását. Arra való hivatkozással, hogy? Hát ezt gondolom majd ők kivegésztetek. Ezt ugye egy képviselőtet és ezt a képviselőtestületnek ne? milyen arányban kell elfogadnia? Én azt gondolom, hogy kétharmados aránk kell hozzá. Hát ez valószínűleg ezek szerint ön úgy tudja, hogy... Igen, uh, kétharmad. Ami egyébként az előző 30 per 3 esetén csak az SMS-ről beszélek, azt jelenti, hogy arra próbálják önt rávenni, hogy ne nyúljon a mostani jegyzőhöz, hiszen egy másik választásával milyen helyzetet teremthet? Uh, igen. Kinevezésével. Igen. igen, ez a perszió. Ugye azt mondja, ugye, hogy csak itt nézem a szöveget, amihez ugye hozzá kell venni, hogyha netán módosítás van benne, hogy akkor mit mondott az előző. Az SMS 5. mellékletének módosítása azt mondja, hogy a polgármester eddig 150 millió forintig járhatott el saját iniciatívái elképzelései alapján a közbeszerzéseknél ezt most 500 ezer forintra csökkentették. Igen. Ezt is megszavazták? De minden, minden, minden előterjesztést mondhatni csont nélkül meg. És ezt egyébként mivel magyarázták? De mi volt ennek az indoklása? Nincs indoklása. Az egész, az egész úgy történt, hogy bemondták a az SMS-nek azokat a hatályos paragrafusait, és azt megváltoztatnánk. Szavazás, puff, kész, meg volt. Tehát gyakorlatilag a, a város közönsége, aki, aki nézte ezt a testületi ülést, az fogalma nem volt, okay. hogy, hogy, hogy, hogy miket. Üd, olvastam utána a kommenteket, hogy hát, hát uh, még olyan is, aki nem ellenséges volt, hogy nem érti, hogy ezeket én miért nem szavaztam meg, hát ezekben nem volt semmi olyan dolog. Hát, hát te ugye, te hogy itt derül ki sajnos azonnak a mondásnak az igazság, hogy az ördög a részletekbe lakozik. Így van, így van, így van, így van. Jól látja. Azt kérdezem öntől, hogy itt most hirtelen abban, hogy van mindazt, amiben az ön <tos> jogköreit korlátozták. Pontosabban mondva a képviselőtestület. Nyilvánvaló azt mondaná, hogy nem korlátozták, hanem hogy ilyen döntésekre volt szükség. Önt, akit meg fognak választani Mohács polgármesternek, ha indul, utolsó kérdésem nyilvánvalóan ez lesz majd. Mennyire látja ma, 2019. október 10-én csütörtökön, 2 percen 8 óra után azt, hogy ön ugyan polgármester lesz, de, vagy lehet, de gusba kötve fog táncolni? Hát azért vannak olyan, olyan dolgok, amivel, amivel lehet operálni. Még egy kérdés, ezt megelőzően, Ön mennyiben bízhat abban, hogy a lendő képviselőtestület összetétele, minőségileg párt összetételét tekintve más lesz, mint a mostani? Én nagyon bízom benne, megmondom az őszintét. Ami ő, azt jelenti, igen, hogy nem lesz meg a kétharmaduk a, a kormánypártoknak? Igen, igen. igen ez, ez De nem, ahhoz ez nem ez lesz ez meg ez az ön többsége, hogy ezeket a szabályokat megváltoztassa? Vagy lesz? Nem tudni. Tehát itt ez egy olyan, olyan állapot, ö, ami, amire még szerintem nem nagyon volt példa, tehát Mohács életébe biztos, hogy nem volt példa, és ö, a polgármester nagyon nagy szeretetnek örvendett. Ö, azért nem mindenki a környezetében ö, örvendett nagyon nagy szeretetnek, és nagyon-nagyon sok, nagyon sok olyan hangulat, aki azt mondta, hogy most már jó lenne egy frissítés, egy váltás, mert az a... a a, a sok éve azért, azért bizonyos dolgokat betokozodott, és, és ebbe szeretnének egy, egy markáns. Magyarul Mohács népe. Uh... A döntésével fogja eldönteni azt, hogy a képviselőtestület összetétele alapján mennyire számíthat ön arra, hogy fél év múlva ön még polgármester legyen vagy van. sem. Így van, én bízom a, bízom a választók bölcsességében. Mint ahogy ön egyébként sose fogja kimondani, mert politikus, hogy amennyiben nagyjából hasonló összetétele lesz a képviselőtestületnek, mint most, az nagyjából egyenlő azzal, hogy fél év múlva a polgármester választás fognak írni, Malajcson. Hát ezt miért ne lehet kimondani? Igen, igen. De igen, megvádoltak azzal, hogy, hogy én hatalom éhes vagyok, hát ha, egyet mondhatok, tehát ha, ha, ha valami biztos, akkor én nem vagyok hatalom éhes Én a város érdekében én nagyon Én ezt értem, szívesen... de önnek, ön, ön azért ahhoz az elmúlt időben elég világosan beszélt, hogy feltételezzem, hogy ma Mohács azt gondolja, vagy Mohácsnak a Fidesz eh, szervezete, hogy ő legyen képviselőjelől, de ne akarjon polgármester lenni, pont. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. És ennek érdekében mindent elkövetnek, ami emberi embertehető. Még annál többet is hát azért. Igen. Szerintem sok dolog van, amit elkövettek már, ami, ami az én mérkémbe nem fér az ember is. Jó, hát majd ki fog derülni, hogy ez a mennyire a veri ki a biztosítékot, és lesz valójában más a képviselőtestület. Minden esetre ezek a változtatások akkor maradnak érvényben, hogyha a képviselőtestület színezete nagyjából lefedi a mostanit. Így van, így van. Amennyiben pedig nem, ha le, akkor lehetséges, hogy ön nem gúzsba kötve fog táncolni, de minden esetre hát nem olyan körülmények között fogja átvenni a polgármesteri stafétabotot Szekó Józseftől, mint amilyen módon egyébként általában át szokták venni. Ez egy kisebb stafétabot lesz. Ez így van, jó legtöbb. Azt kérdezem öntől két dolgot. Az egyik az, hogy mindaz, ami az elmúlt időben történt, nem változtatta meg a döntését, indul. Igen. Inna már Igen, tehát ez egy olyan igen, mint amit az ember a templomban mond, vagy az anyakönyvezetőnél. <gül> igen, rendben van. A templommal kapcsolatban vannak kétségeim, mert nekem nem volt templomi esküvöm, úgyhogy most ez ezügyben elvizsgálom, de az anyakönyvezetőnél kell igent mondani. A másik... Mindig a, mindig a feleségemmel élek, és nagyon jó hogy Ezt is tervezzük. Az utolsó az kérdésem a, pedig az, az hogy ha van önnél egy naptár, akkor hát ön valószínűleg hétfőn azért vagy szét fogják szedni. Az a kérdés, hogy mikor tudnánk beszélni, akár hétfőn. Én fél nyolc és nyolc között elvileg Niedermüller Müller Péterrel beszélgetek. Ha önnek jó, a nyolc után, nyolc után, fél kilenc után, ha nem tudom, mit lát a hétfőről. Hát most nincs előttem naptár, mert nem olyan helyen vagyok. Térjünk vissza rá később, jó? Beszélünk még, és akkor megnézzük. Jó, de ne, ne, ne tűnjön el. Nem. Mindenkivel nem beszélek egy héttel, tehát a választás után. saját ottán... akaratomból nem szeretnék, ja, bár, bár nagyon sokan szeretnék, hogyha az eltűnnék. Kaptam ilyen, ilyen hangú leveleket is, és írományokat is, hogy mit csináljak én is a pincébe. Én a magam részéről ezt meg se hallottam, mert ugyanis nem lehet reagálni. Ez ugyanis ugye a polgármester úrnak a halálára vonatkozik, aki, Igen. aki valószínűleg szindióxid mérkezésben húnyt el. Én azt kérem öntől, hogy akkor a mai nap folyamán vegyük fel a kapcsolatot, és döntsük el, hogy akkor melyik nap hány órakor. Jó? Rendben. Sok sikert Mohácsnak! Nagyon köszönöm. Na, nagyon innenki. szívesen. Őszinte örök, hogy megismerkedtem Önnel, de nem győzöm hangoztatni, mennyire sajnálom az apropot. Köszönöm szépen. És ugye az Fodat apropó az nem a... más, mint a polgármester. halála. a többi sajnáló mellé a polcra. Vannak sokan. Nem, De még egyszer csak, hogy alapvetően, ez a polgármester halálára szól, hiszen Friderikus után szabadon, és nem félreérthető módon a polgármester úr halála nélkül ez a szituáció nem jhetett volna létre. Nem, nem sajnos, és ez nagyon nagy gond. Nagyon nagy bánat is, és gond is egyben. Ugyanakkor az olyan az gondokról is beszélgettünk ennek kapcsán, kapcsán amelyhez hova. nem kellett volna feltétlenül létrejönniük. Nagyon Igen. szépen köszönöm még egyszer. Viszont, Viszont Önök Csorbai Ferencet hallottam. Kicsit megcsúszott a nyolc óra, de legyenek hírek. Vagy ne legyenek hírek? Legyenek hírek, aztán ki tudja, még megbüntetik a rádiót. Hírek következnek itt, a civil Rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlöm, Veres Léza vagyok. A harmadik negyed évben közel 5 millió induló és érkező utazó használta a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér termináljait, közölte az üzemeltető Budapest Airport kedden a táviratirodával. Az év legforgalmasabb hónapjaiban, júliusban és augusztusban 1,6 millió feletti volt a havi forgalom, és szeptemberben is másfél millió fölötti volt az utas szám. A városok listáját továbbra is London vezeti, a brit főváros és Budapest között repül minden tizedik utas. A következő Frankfurt, majd Párizs és Brüsszel, az ötödik pedig Tel Aviv. A brit belügyminisztérium szerdán ismertetett friss adatai szerint elérte a két milliót azoknak a külföldi EU állampolgároknak a száma, akik letelepedes státuszért folyamodtak a brit hatóságokhoz. A brit kormány döntése alapján azok a külföldi EU polgárok, akik törvényesen és életvitelszerűen Nagy-Britanniában laknak, a brit eutakság megszűnése után is maradhatnak az országban, és érvényben maradnak jelenlegi jogosultságaik is, de ehhez letelepedett jogi státuszért, vagyis meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért kell folyamodniuk a brit belügyminisztériumhoz. A tárca szerdai tájékoztatása szerint ezt a 27 EU tagország nagy Britanniában élő 3,2 millió állampolgára közül szeptember végéig 1,8 millióan tették meg, és a letelepedett státuszért folyamodók száma azóta elérte a 2 milliót. A szeptember 30-ai állapotot mutató lista élén a lengyelek állnak 347.300 folyamodványjal. A magyarok közül 53.600-an kértek tartós letelepedési engedélyt, ami egyébként a hivatalos statisztikák alapján magas átjelentkezési arányt jelent. Elkészült az autógumi, ami felfújja magát menet közben. A kontinentál fejlesztésével hamarosan vége lehet a lapos gumikon többletfogyasztásra közlekedő autók korának. A forradalmi abroncsot CARI-nek nevezték el, az car ami egy szójáték eredménye. A különleges gumi fel van szerelve szenzorokkal, amelyek folyamatosan generálnak és kiértékelnek olyan adatokat, amelyek a profil a lehetséges sérülés mértékét, a gumi hőmérsékletét és nyomását jellemzik. Az érzékelők által gyűjtött adatok neten keresztül eljutnak a kontinentál központjába, ahol valaki a segítségükkel képes a távolból a gumi állapotát felügyelni de a legizgalmasabb az, hogy az abroncs tartalmaz egy beépített pumpát is, amely gyorsulás közben a centrifugális erőt kihasználva sűrített levegőt állít elő. Ez a technológia biztosítja, hogy a gumi mindig a megfelelő nyomásúra legyen felfújva, ami csökkenti az autófogyasztását és ezáltal a kibocsátását. A felesleges sűrített levegő egy belső tartályban tárolódik, és bármikor felhasználható a gumi nyomásának emelésére, hogyha szükség lenne rá. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó reggelt lát! Wintermonter Zsolt van a vonalban. Hát ez egy érdekes dolog lesz majd, amikor a jövő héten beszélgetünk, mind a ketten gondolom izgatottak vagyunk másféleképpen. A kérdések is másféleképpen alakulnak. Önmagában abból adódóan, hogy 2020-ban nem lesz Kejfej -e, az egyáltalán nem biztos, hogy én nem működnék együtt önkormányzatokkal változó együttműködési formában, már amennyiben új önkormányzatokat nyerhetek, vagy a régi önkormányzatokat a szó átvit megtartható, mert azoknak vezetése megmarad. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy valójában az önkormányzatok vezetőivel való beszélgetés elvileg és gyakorlatilag is azon bizonyos kerület önkormányzat polgárait érintette, tehát az a lak, amit felhasználtam Wintermantel Zsolt fényezésére az alapvetően, vagy éppen az ellenkezője az, az, új, az Újpest érdekében, másosorban Budapest érdekében volt, nem lenne szerencsés, hogyha ezt az emberek nem tudnák, mert, mert formáját tekintve mi beszélgettünk, a beszélgetések viszont nem kettőnk magán beszélgetései voltak. Ezt többé-kevésbé jól mondom, ugye? Abszolút, és a Sors Fintora, vagy hát az NMHH számomra is érthetetlen döntése miatt most már dupla tétje van a 2020 utáni időszaknak, mert egyrészt nekem sikeresen kellene abszolválni, reményünk szerint sikerülni is fog a vasárnapi választást, és én nagyon bízom benne, hogy 2020. januárjában is lesz valahol kejtel valami valami adott, akkor mit úgy vala, Valami lesz nagy valószínűséggel, még nem tudom, hogy micsoda, de azt kell, hogy önnek mondja, és itt a, sajnos a tévedés kockázatát nem tudom említeni, hogy meg kell ahhoz öregedni. És a saját magamról beszélek, vagy kellő tapasztalattal kell rendelkezni, mert a barátnőm így fogalmazna, mert ő nagyon udvarias velem, hogy. vagy nem is udvarias ez rossz szó volt, hogy hogy úgy tudjak mindenkinek sok sikert kívánni, hogy közben a saját sorson feletti bánkódás az jelentéktelen legyen. Egészen elképesztő, hogyha az ember dolgozik, vagy dolgozhat, akkor az egyéni fájdalmai, kudarcai, sikerei, azok mennyire alárendelődnek annak a munkának, amit éppen végez. Hát aztán, amikor abbahagyja, belejt, hogy 9 órakor vagy fél tízkor feláll, akkor ezek mind eszébe jutnak, de menet közben teljesen elfelejti, és hogy egyik szavamat a másikban elöltse, mert ugye általában szokott lenni előre haladott korom miatt, hogyha ilyen sokat beszélek, akkor elfelejtem, hogy mit akarok mondani. Ugye mi, amikor beszélgetünk, akkor hol Ujpestről beszélgetünk, hol a városról beszélgetünk, Budapestről, hol a arról beszélgettünk, ami ennek kapcsán előjön. Azért az egy hihetetlenül fontos morális kérdés, amiben az én hallgatóim hallgatnak, mint nyuszi a fűben, valószínűleg nem véletlenül hogy azért az, amit az elmúlt napokban, hetekben történt, az mindenkit foglalkoztat, mindenkit más foglalkoztat, ezügyben előírásokkal nem lehet érni, meg lehet nekik határozni. Van, aki a gajda ügyet tartja fontosnak, van, aki a borkai ügyet, van, aki azt mondja, hogy azért foglalkozik az egyikkel, mert mind a kettővel nem tud, de mindegyik ügy fontos, és mindegyik ügynek a háttere sokkal fontosabb, mint maga az az egy pont, ami egyébként látható az égen. Én ebből most egyet jelenítek meg, amik, amiről között volt szó, és amely egy alapvető morális kérdést vett föl, ami ugye azzal kapcsolatos, hogy a debreceni ellenzék a debreceni Fideszt feljelentve elérte azt a bírósági döntést, mely szerint a debreceni Fidesznek le kell szedni, nem tudom hány darab plakátot, amire azt mondta a debreceni Fidesz, hogy rendben van ezt ők tudomásul veszik, leveszik. Mondta valami magyarázkodó szöveget, de egyben kritizálták az ellenzéket, amely engedély nélkül tett föl plakátokat, és ha már ez megszületett, akkor talán most ők is bírósághoz fordulnak. Mindenesetre korábban nem fordultak. A dolognak viszont az a lényege, hogy az ellenzék azt mondta, hogy majd leszedik ők egyébként a plakátjaikat, amelyekről ők maguk is tudják, hogy jogszabály ellenesen vannak kint, ha a Fidesz leszedi majd a plakátjait. Ezt úgy fogalmazta, meg a debreceni ellenzék, hogy ők egyébként jó fejek és törvénytisztelőek, amit egyébként az ember frankó nem ért, és egy a műsorom is az életem szempontjából meghatározó liberális politikus, azt írta nekem, hogy az tök jó, hogy igazságot osztok, de egy olyan helyzetben, amikor olyan eh, ellenszélben működik a debreceni ellenzék, mint amilyen, ellenzi, mint amilyen ellenszélben működik, eh, vajon jogos-e az a kritika, amit én fölvetek, és én miközben értettem az illető felvetését, nem tudok eltántorodni attól, hogy vagy van normakövetés, vagy nincs normakövetés, és e tekintetben én Debrecenben kettős leléptetéssel élnék, az nem tudom, hogy mivel jár együtt, de ez egy olyan erkölcsi dilemmát okoz nekem, amire ön mondhatja azt, hogy hála jó Istennek ilyen Újpesten nincs, de abban remélkedem, hogy egyébként nem mondja azt, hogy nem érti. Abszolút értem, bár a konkrét, és a műsort is hallgattam, azt hiszem talán tegnap, vagy tegnap előtt, vagy tegnap is volt erről ö, részben szó. Ö, az, egy, az egy, és függetlenül az, hogy ki és hol csinálja, hogyha, ha valaki úgy gondolja, hogy sértő dolog történik, és ez ügyben eljárást kezdeményez, és ráadásul neki is adnak, akkor számomra öngorszagú, hogyha utána bármire hivatkozással ő maga is ugyanezt követi el. De, de én nem ismerem a Debreceni helyzetet, én nem akarom sem elítélni, sem felmenteni őket, E, azt látjuk, hogy itt az utolsó napokban, utolsó hetekben egy bármilyen kampánynál azért e, a, a józanészt az néha egyre kevessebb Én ugye látszik. az a közé tartozom, aki azt mondja, hogy 13-ával ez a történet ez nem kerül a delete gomb alá. Én, én is azt gondolom, hogy ez a kampány, ez most más, mint a korábbiak voltak, hogyha leszámítjuk az összes többit, ami EP vagy országgyűlési, de önkormányzati választásokhoz képest is más. Nagyon-nagyon nehéz helyzetek tudnak majd előállni azokból a sebekből, amik, amiket itt bizonyos körök létrehoztak és most itt megint nem akarok sem senkit meg kiemelni, vagy, vagy, vagy elhallgatni függetlenül a oldalaktól. Nem, nem hiszem, hogy egy önkormányzatiságnak, ami tényleg arról szól, hogy a helyi ügyeinkről töntsünk. A, ott, ott akkor ilyen típusú ö, negatív, ennyire szennyes negatív kampány kell ilyen. Újpesten például akkor maradt érünk ide, és soha nem volt ilyen típusú szennyes. Hát ez, ez legább, ez legább lehetőséget ről, teremt önnek, hogy eddig mindig azt mondta, hogy soha se volt, most már sajnos van. Ahogy mondja, igen, a, csak... a, a, a, a magyar egyszerű ember, megtörtént az első precedens. Igen, de eddig az újpesti képviselőtestületben felekezettől, színezettől, hovatartozástól függetlenül mindig újpest volt az első, és az újpestről úgy tudtunk beszélni, hogyha nem is értettünk mindenben egyet, azért a város és a város fejlődése volt az elsődleget. Most pedig azt látom, hogy minden rossz, minden rossz, minden törvénytelen, még az is törvénytelen, amit adott esetben ők korábban megszavaztak, de teljesen mindegy. Ha, ha Borkai Ródról van szó, akkor olyan címe jelenik meg, az ellenzék újságban cím, hogy tovább folytatódik a polgármester posztránya így nem leírva, hogy györbe. De nekem eljuttak olyan fényképeket. De nekem eljutottak olyan fényképet, amely a borkaival volt eredetileg kapcsolatos, de a borkai fejére az ön fejét kopírozták. Igen. Igen. És erre mondom azt, hogy, hogy azért. Nem is azt mondom, én nagyon bízom benne, hogy a jó érzésű emberek, akiknek tényleg a mindennapi nyugodt hétköznapjaik, a város békés a fontos, azok ezek alapján helyre fogják tudni tenni vasárnap azokat, akik ilyen típusú eszközökkel akarnak élni. Nem, nem, nem hiszem, hogy, hogy valakinek az alkalmasságát az tudja bizonyítani, hogyha másikról ilyen típusú fotókat készít, tehát hát majd meglátjuk. Én, én bízom nem, a jó tudom, az ugye azt szokták érzéken. mondani, hogy ezzel itt fel lehet kelteni a kedvet az iránt, hogy az emberek elmenjenek szavazni, hát az enyémet teljesen elvették. Ne, ne, me, me, megértem. Én, én, én nagyon sokan üzenetet kapok szerencsére, akik azt mondják, hogy hát nem, szeretik, szeret Engem meg a csapatomat, de önkormányzati válasz nem, de, de most már csak azért is elmenek, mert azt a sok mocskot szennyet, amit rájuk zúdítanak itt a város kapcsolatban annak megát kell paracsolni. Nem tudom, lehet, hogy a. De én ezt az lették. egészet össznépiszenként élem meg, tehát ez a baloldali és jobboldali szenny az én fejemben most már régen egy lavorban van. Én nem tudom, hogy hát, ny Nyilván más, más helyzetben vagyunk, én el tudom fogadni, hogy ezt így érzi. Én nem így érzem, de. Ezzel kapcsolatban is csak egy megjegyzés. Ugye azt szokták az mondani, és ez valami borzasztó, hogy mocskos dolog a politika, ami egyébként. Nem a politika mocskos. Nem a politika Igen. mocskos. Ebben önnek teljesen igaza van, de ugye a nép így fogalmaz, és az ember, hát érti, mocskos politikusoktól lesz mocskos a politika, és amikor viszonylag kevés ember van szapponnal a kezében annak érdekében, hogy mások száját is kimossa, akkor az ember ott áll, mint a bálál szamara, és csak bámul, és azt kérdezi, hogy ezt muszáj. Nem, e? nem, nem. én másképp fogalmaznék, nem a mocskos politikusoktól lesz mocskos a hát politika, hanem a, a, mocskos, a mocskos emberektől lesz mocskos bármi. Tehát, hogy én e, e, függetlenül időponttal és személyektől én e, egyetemen e, vettem részt rektorválasztásban. Ott nem politikusok voltak, és mégis tudtak mocskozni. Nem, ebben annyiban van, tehát... hogy nem csak mocskos politikusok vannak, hanem mocskos újságírók is vannak. Telje, teljesen mindegy, én azt gondolom, hogy Hűtő kell egy emberi minimumnak, egy emberi tartásnak lenni bármilyen szakmában, bárhol, ahol az ember, és pláne olyan körülmények között és olyan környezetben, ahol valaki másnak, adott sokaknak, adott esetben egy teljes közösségnek a bizalmát akarja valaki megnyerni, ott én azt gondolom, hogy szennyel, mocsokkal nem lehet, nem lenne szabad, hogy bárhol is előálljon az a helyzet, hogy, hogy, hogy azáltal kerül valaki hatalomra, hogy ilyen eszközöket használ. A, a, a rágalmazás, a csúsztatás, az, az a helyzet, úgy, hogy az én, az én hallgatóim közül számosan agyonvernének engem amiatt, amit most mondani fogok önnek. Én tényleg egyébként a Brúdi Sándor utcában, hát ugye ott volt régen a rádió, vagy a Bojtár utcában, ja. ahol tudtam, most működik, ott én még sose jártam belül, tehát fogalmam sincs és hogy van. Tehát én ha kereskedelemben dolgoznék, akkor Kalipszó Rádiót csinálnék. Ha abban foglalkoznék, amit most csinálok, akkor, akkor a közszolgálatban dolgoznék. De tenap hallgattam a legnagyobb ellenzéki Magyar rádióadót, ahol a műsorvezető azt forszírozta a gyűri ellenzék jelöltjénél, hogy miért nem ugrat rá hamarabb Borkai Zsoltra, és hogy ez milyen hiba volt, és az illető némileg magyarázkodva mondta, hogy hát előbb szeretett volna a maga módján megbizonyosodni annak az igazság tartalmáról, ami egyébként se a műsorvezetőt, se ennek a műsornak a betelefonáló közegét nem zavarta meg, és ez engem olyan őszinte keserűséggel tölt el, hogy elmondhatatlan, mert ez egy ilyen pseudolincs hangulat a szónak abban az értelmében, nem testileg, de lelkileg ugorjunk rá az első olyan koncra, amely erre alkalmasnak mutatkozik, független attól, hogy tényleg az-e vagy sem. Ez egyébként visszavezet az első történethez, Debrecenhez, egy ilyenfajta érzékenységet és gondolkodást nélkülöző szituációban egy olyan hang, mint az enyém, azt általában el szokták nem tudok, De mondani, meg is történt. Tehát az nmhh döntésében én semmilyen politikai szándékot nem látok. Azt látom, hogy az a hang, amit én képviselek, és amire nem vagyok büszke, egyszerűen ez van, nem kell szeretni, olyan hangot. Tehát az a hang, amit én te hallottam a klubrádióban egy embertől, aki ha nekem idő nem is volt, de hát egy, egy fantasztikus szakmai tekintély volt, döbbente hallgattam, amint rá akarta venni a győri ellenzék előtjét arra, amire a győri ellenzék ellenzékjelőtje nem volt utólag sem rávehető. Igen. Igen. És has, Jó, hát ugyanazt éltem meg, mint a, a, a, a, a, abban a filmben, amikor ugye vagy abban a történésben, amikor az edzőt ugye azért ítélték el, mert be lehetett hallani a pályáról, ahogy a beordította, hogy törd el a lábát, amit vagy komolyan gondolt, vagy sem, de a meccs hevében ő úgy gondolta, hogy ezt megengedheti magának. Hát igen. Emlékszik el Nem, az nem, nem lehet, ugye beszélgetni a taktikai szabálytalanságról, más a taktikai szabálytalanság, amikor a helyzetben vállal, meglököm a másikat is más, amikor szándékosan előre megfontolt szándékkal, különös kegyetlenségen rongyolunk bele valakit, akinek adott esetben a teljes karrier. Jó, csak most gondoljál bele abba, hogy tényleg nem állna nekem jól, ha megmondanám, hogy kitől kaptam, és az illető nem fette föl magát, nem telefonált ma be. Aki ugye engem arra akar rávenni, hogy hiába van nekem igaza. Ez ugye a debreceni ellenzékre vonatkozik. E, Vegyem már tudomásul, hogy ezen a módon ez sohasem fog megváltozni, és azt érzezteti velem, a 80-as évek beszélőire visszautalva, hogy ahogy az se volt rendjén, ez se rendjén való, és az ember eldöntheti, hogy ezt most dicséretnek vagy kritikának fogja, és miközben a másik részéről nyilvánvalóan kritika volt, én ezt dicséretként fogtam föl. Abszolút értem, és én sem akarom rávenni önt, arra már legalábbis -re -re aztán a kis alapján tudom, hogy erre nagyon sok esélyem sem lenne, de nem csak ezért nem próbálkozom, hogy ez az unikommal menjek el karácsonyra szavazni, című történet. Számomra egy polgármesterség, vagy egy fölpolgármesterség nem ö, szimpátia, ö, hanem inkább alkalmasság és ráfermedség kérdése, e Ön is föltettem műsorában az uglói elmúlt öt évvel kapcsolatban, hogy az alapján hogyan és miként ítéli meg a betelefonáló az ott történteket. Nem lett sommázza, hogy konklúzió levonva, mert nyilván ezt is mindenki másképp ítéli meg, meg másképp éli meg, de, de, de abban a tekintetben meg tiszteletben kell tartanunk, és ennek az SMS küldőnek is tiszteletben kell tartani, hogy az ember a saját értékrendje alapján, a saját megítélése és tapasztalata alapján vonja le, a bizonyos ügyekről a következtetéseket, és én azt gondolom, hogy ebben a Debreceni példában önnek teljesen igaza van, miközben az unikumos szavazást meg, meg tudnám vitatni, de nem teszem. Vitathatja. Azt írja XY, aki férfi, tisztelt úr két hete Wintermont megígérte, rákérdezni a tankerületnél az omlásveszély elhárításával kapcsolatban, rákérdezni a műsorban az omlásveszélyes helyzet azóta is fennáll. Én úgy tudom, hogy a kliknek a, a szakemberei foglalkoznak az ügyről, hogy az iskola az most már nem a, az önkormányzat tartásában van. Én az alpolgármesteremet kérdeztem, aki az oktatásügyi és az iskolák, legalábbis az, ami az együttműködés szintén tartozik, hogy azt mondta, hogy a klik tud róla és, és, és, és intézik. Azon gondolkodom, amit az unikumról mondott, tehát hogy mondjam, én nem élek más megcél. Nem akartam, nem akartam. Értem én, de, de, de, de, de, de közben ugye saját magamnak épp úgy felteszem a kérdéseket, mint ahogy felteszem a riportal sőt magamnak egy kicsit többször, mert az nem műsoridőben történik csupán. Szóval én azt gondolom, hogy egy városvezető életében legyen egy polgármester, vagy főpolgármester, nagyon-nagyon-nagyon sok dilemma van. És, és én azt gondolom, sokszor beszélgetünk arról, hogy mitől jó vala egy polgármester, vagy mitől nem. Én, a, én, én ennek a megítélését nyilván a szavazókra kell, hogy bízzam mindenki, és én magam is. De, de ha a saját tapasztalataim szerint tudom mondani, amikor, amikor van egy, mondjuk egy városfejlesztési kérdés, amikor jön a gazdasági szakember a költségvetési oldalról, adóról, és akkor elmondja, és az ember maximálisan egyetért vele, és teljesen igazat ad neki. Aztán jön a főépítész, aki egy másik szakma teljes ismeretében és a szakma iránti alázottal elmondja a maga évrendszerét, akkor is neki teljesen igaza van abban a helyzetben. Aztán jön a harmadik, aki a közlekedés, aztán jön a negyedik, aki az egészség és a szociális ellátás és az intézményhálózat, és önmagában minden egyes szakembernek megvan a, a maga területén az igaza. És egy jó vezetőnek, egy jó csapattal a háttérben ezek között az alapvetően... Én ezzel minimálisan között kell mérlegelni egyensúlyozni. Tökéle, ebben önnek tökéletesen igaza van. Ebbe, ebbe egy libikóka-típusú libikóka ember, vagy egy bizonytalan ember... Kevésbé tud. Ebben önnek jó tökéletesen igaza ha van, de hadd válaszoljak az ön feltett kérdésére, mert hogy magamnak is fölteszem ezt a kérdést. Ebben pedig az áll, hogy ami az uglói helyzetet illeti, az először sohasem jöhetett volna létre Papcsák Ferenc nélkül, hiszen az eredeti szerződés Papcsák Ferenc kötötte velem, aztán pedig az önkormányzat a Rádió Kúva volt kapcsolatban, tehát nem is velem. E, e, később történt ez a változás. Papság Ferenc megszünte után, mármint amikor ő, ő nem volt polgármester, és közöttünk egy olyan személyes viszony alakult ki, amit én itt most azért sem taglalnék hosszan, mert ha itt lenne a Feri, akkor se biztos, hogy akarná, hogy beszélne arról, hogy mennyire jó választás volt ott polgármesternek lenni, és hogy mit élt meg akkor, amikor a nép nem őt választotta, ez természetesen hozzátartozik alapvetően, hogy az a négy év, mert az a négy év volt, milyen volt. Karácsony Gergelyt én régemről ismertem Um, az egész fizimiskája a létezési úgy egy hozzám közel álló ember volt, közelről láttam, hogy hogy alakultak a, a zuglói dolgok, azt egy meglehetősen nagy körben láttam, meglehetősen nagy diplomáciai érzék kellett ahhoz, hogy az ember ezt úgy érzékeltetni tudja, amire azért nem volt szükség Újpesten, mert nem is voltak olyan ágensek, akikkel megismerkedhettem volna. Hiszen én Papság Ferenc révén megismerkedtem Rozgonyi Zoltánnal, az MSP okán megismerkedtem Tóth Csavával, és mindjárt egy olyan hármas jött létre Zuglóban, amilyen hármasság nem jött létre sohasem, Újpesten most létrejött egy kettőség, de ez egy minőségileg más kettőség, ami Déli Tibor és az ön személyét illeti, és ez is másodpercek alatt megszűnt. Egyébként Újpesten senki se gondolta velem azt, se az ellenzékből, se a kormánypártokból, hogy felvegye velem a kapcsolatot, nem úgy, mint a 9. kerületben Baranyi Krisztina, akinek ezért egyébként minden elismerésen független attól, hogy ezt a tevékenységet jól vagy rosszul folytatta, de az mindenféleképpen jelentkezett nála, hogy, hogy, hogy, hogy neki ez ennyire fontos volt. Újpesten ez önön kívül senkinek nem volt fontos, Zuglóban fontos volt, ennek az összes előnyével és hátrányával. Ezért egy eléggé differenciált képem lett Zuglóról, amely a műsoraimon keresztül tükröződött, és hogy ezt a nép mennyire értette, mennyire nem, azt tapasztalhatta. Ami Tarlós István személyét illeti, az egy nagyon fura dolog, és egy önvalomással tartozom, hogy hát én egy eléggé jelentős kapcsolatba kerültem a polgármester úrral, a tekintetben fő, hogy elkezdett nekem SMS-eket küldeni, amelyeket én nem nagyon viszonoztam, viszont felhívtam telefonon, aztán néha küldtem neki SMS-t is. Ezek az SMS-ek és ezek a beszélgetések azonban teljesen magánéleti fronton zajlottak, hiszen mi személyesen egyetlen egyszer beszélgettünk talán két percig egy szilveszteri fogadáson, és azon kívül sohasem. Tehát a kettünk nexus, az meglehetősen furcsa, és ezeket az sms sem szeretném felidézni, mert senkinek semmi köze nincsen hozzá, és az, hogy ezek után milyen beszélgetések voltak, az is hagyd legyen az én édes titkom. De azt el kell, hogy mondjam, hogy az összes olyan próbálkozáson, beleértve ezen SMS-eknél, hogy én beszéljek vele, soha nem és jött létre, soha, amíg Karácsony Gergely meglehetősen zűrzavarosan állt néha rendelkezésre, de amikor rendelkezésre állt, soha nem tért ki egyetlen kényes téma elől sem. Kétségtelen, hogy ez egy szerződés volt, de ezt a szerződést akár föl is lehetett volna bontani. Ami pedig alapvetően. A legnagyobb bűne Tarlós Istvánnak az én szememben, a szó átvít értelmében, mert senkinek ilyen bűne nincsen, tehát ez, ez, ilyen szót az ember nem mondjon, az a hármas metró felújításával kapcsolatos történet volt, ahol az akkori kivitelezőnek a vezérigazgatója felajánlotta a pénzügyi segítséget is nekem ahhoz, hogy erről tájékoztatni lehessen, már a BKK-nál voltam, és az a tárgyalás, ami a BKK-nál volt, majd azt követően Közölték velem, hogy hát én nehogy azt higgyem, hogy nekem egyébként ilyenfajta tájékoztatásban részem lehet, miközben egyébként ilyen tájékoztatás korábban az állami autópálya kezelő részéről, vagy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő részéről is volt. Azt én azért nem fogom sohasem megbocsájtani, mert én azt gondolom, hogy ha valakiket tájékoztatni akarok valamiről, ami fontos, és a hármas metróról mind a kettőn tudjuk, hogy mennyire fontos volt, annak így útját állni azért nagyon sajátságos volt, és ez sokkal fontosabb, mint az a pénz, ami elmaradt, amiről Egyébként szó se volt, hogy ez mennyi lenne, és egyébként is az én összanyagi helyzetemhez képest különösebb változás nem idézett volna elő. Ez az a differenciált kép, amely a a két ülésén van, és amelyek természetesen teljesen összehasonlíthatatlanok, de még az egyik oldalon egy kibeszélhető konfliktusrendszer volt, a másik oldalon egy teljes elzárkózás, és a teljes elzárkózás egy olyan pacák életében, aki alapvetően a nyilvánossággal dolgozik, ezt eredményezi, ez áll az unikum mögött, csak hogy válaszoljak a kérdésére. De itt a műsorban, és akkor nem adom ki azokat a személyes beszélgetéseket, itt a műsorban is hallottuk a Karácsony és Puzsér ügyel kapcsolatban is, hogy, hogy azért a személyes érvények és a személyes kiállás, a megvédés, vagy az adott esetben meg nem szólalás az ugyanolyan ebben nem emberi tényedő, mint adott esetben. Tehát azért mondtam, hogy itt onnantól kezdve meg már teljesen szubjektív, hogy az így, ember így. belül a serpenyőben melyiket hogyan súlyozza, tehát hogy hogy melyiknek tulajdon itt nagyobb jelentőséget, is akkor a végső döntését végül mi alapján hozza. Én azt javaslom, és nem, nem lebecsülve az emberi értékeket és a személyes ismertséget és pontoságot. Én, és nem is tudom, hogy már kimondta itt a, a műsorban, hogy azért egy önkormányzati vezető, egy polgármester, az, hogyha a szakmákhoz kellene hasonlítani, akkor inkább egy vállalatvezető, inkább egy menedzser, típusú foglalkozás, mint politika, mint, mint, mint politológia, vagy szociológia. Hát ebben a tekintetben én a gyakorlatiasságot a rátermettséget, az alkalmasságot hangsúlyozom minden esetben, megértve és elfogadva mindazt, amit az előbb mondott, és szerintem a, a, az ön vasárnapi szavazásával kapcsolatban már, már mégis túl, túl terjeszkettem. Nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, én ez, ez tekintetben teljesen tiszta vagyok, és egyébként még mindig előfordulhat, hogy egyáltalán nem fog elvenni, mert az ugye, a, a, tehát ak akkor nem fog szavazni senkire az ég a világán, e, mert hogy azért mégiscsak önnek köszönhetem, hogy soha többet nem szavaznék a Momentumra. Tehát, hát, hát nem én... nekem. Hát közvetve. Hát Ma átételesen, igen, így, vagy, vagy Újpest önkormányzatának, így, így, hogy ez a szerződést így, létezik, így, és, így, és ennek így, keretében megpróbálsz az Égi úrral is Így, így, így, így, így. És én ezt a hallgatóságomnak egy tízes skálán szerintem kilencesre levezettem, hogy értették-nem értették-nem tudom. Ugye alapvetően az a gond, hogy ma a médiában is, mint ahogy a pártoknál, az érvényesül, amit én egyébként a 92-9 frekvencián lévő műsorra mondtam, és sajnos az internetes portálok is nagyon ritkán tudják megállni azt, hogy ne legyenek szubjektívek. Velem is megfordul, és aztán másnap megpróbálok korrigálni. De én egy kis pont vagyok, ugye, ahogy Gulyás úr mondta, nálam könnyű őszintének lenni, nyilvánossághoz tartozom, de az igazság az, hogy ennek a szívó hatásától már, mint azt, amit a politika és a média nagyban közvetít, azért egy olyan erőteljes pari, mint én is, időnként nehezen tud ellenállni. De ami a momentumot illeti, az, ahogy déli Tibor levált erről a műsorról, és az, ahogy levált, tehát maga a tény és ahogy, az sajnos teljesen a Momentum ellen hangolt, hiszen ő a szememben a momentumot képviseli annyira, hogy a Momentum is adta meg a telefonszámát. Hát Igen. hogy mik, mik járnak együtt? És, egy és lősággal... erről az emberről Karácsony Géger azt mondja, hogy egy tökéletesen alkalmas ember, személyében is, felkészültségében is arról, hogy polgármesterként irányítson egy 100-es és aki egyébként itt is megvédhette volna az igazságát, azután a beszélgetés után, ahol egyébként vagy alul maradt, vagy nem maradt alul, és aztán az embernek nagyon furcsa érzés más műsorokban azt hallgatni, amit végigmond, csak éppen nincs olyan vita partnere, mint amilyen itt volt Váji Nagy Vilmos, akinek vagy igaza volt, vagy sem, de minden esetre vitára. Kasztent, én szerintem abban a kérdésben mar. nekünk most már nincs feladatunk, hogy a bíróság el fogja dönteni. Az én legjobb tudomásom szerint mind a vállalkozó, mind pedig Vágyi úr a Jó, csak ha, ha belegondol van. abba, hogy mennyire túlterjeszkedtünk a mostani beszélgetésünkön, az önkormányzati választásokon, az egyszerre csodálatos és egyszerre borszasztó. Hát, igen. igen, igen. És eközben pedig ugye napról napra éljük meg azt, és akkor én azt gondolom, hogy, hogy Bandi bácsi megére ennyit, elnézést, hogyha most így ismeretlenül behozom ezt a témát, ugye tegnap elhúnyt Hangodi András az újpestiek szódása 86 éves korában, úgy, hogy tegnap előtté még délután beszélgettem vele, kicsattanó egészségnek örvendett, vitt a ballonokat, meg a szódás üvegeket szerte Újpesten, és tegnap reggel pedig sorsszerűen a szódásüzemben esett össze, és már nem tudták megmenteni az életét. És itt, itt jön be az, hogy, hogy, hogy, hogy mi az, amit várunk az élettől, vagy mi az, amit kívánunk magunknak, hogy 86 éves korunkban mi kicsattanóan azt csináljuk, amit szeretnénk, és utána abban a környezetben, abban a millióban érjen így hirtelen fájdalom és, és, és szenvedés nélkül az, aminek el kell jönnie, de hogy addig milyen életet tudunk élni, az szerintem mindannyiunkon csak rajtunk múlik. És ha mindenki saját életét jobbá akarja tenni, vagy jól, és tisztességesen akarja élni, akkor, akkor a világ is jobb lenne. Nem tudom, hogy mikor és hol csúszik el azon. Szerintem himnikus magasságokba emelkedtünk, hogy én, ez, én ezen már nem fog változtatni, mert most tök jól le lehet nézni így saját munkra, és ilyen messziről nagyon szépnek látom magunkat is, meg az országot is. Um csütörtökön, amikor legközelebb beszélgetünk, akkor mindannyian okosabbak leszünk. Tartok tőle, hogy mi hamarabb is fogunk egymással beszélni. Sok sikert Újpestnek! Majd Újpest! köszönöm szépen! Viszont hallásra! Önök Wintermontel Zsoltot hallhatták. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. És hála és köszönet a 9800-an jellegű üzemelő civil rádiónak, hogyha az ember egy önvallomásra kényszerül, vagy nem kényszerül, de úgy gondolja, hogy megteszi, hogyha szavazna Unikummal, akkor miért tenni azt, akkor azt így megtehet. Én nem tudom, mennyire volt a igyekeztem minden olyasmit elmondani ami egyszerre magyaráz, és egyszerre terhel, egyszerre mellettem szól, és a dilemmáimról nem lesz könnyű vasárnap elmenni szavazni, vagy a karácsonyra szavazok, vagy nem megyek el szavazni. De hétfőn el fogom mondani, hogyha kíváncsiak lesznek rá. Rövidesen felhívom Ugi Attillát, most egy husszanok, mert azért ez két súlyos beszélgetés volt beleértve a 7 és fél közötti részt, mert egy kicsit lehettek volna aktívabbak, de lehet, hogy most hirtelen rájönnek arra itt, és hol ki nem hagyható alkalom, minden nap kísérleti műsor december 20-án utolsó adás. Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attilla vagyok az Újbesti Mi Hazánk Mozgalom, és lennöke is és egy picit kielgazitást szeretnék tenni, az ügyben, hogy Újpestör, hogy senki nem telefonál be itt a... Hát a legvégén. A legvégén. Igen, a legvégén. igen, igen, igen. Ne vegye rossz éven, néven, de ez egy minimum öt éves, vagy nem tudom hány igen, éves együttműködés. Ennek a legvégén ön föltűnt, de igen, igen, igen. igazságtalan igen, voltam. Köszönöm szépen, hogy hívott, hogy önt kihagytam, de ha két szereplőt össze kell vetni, és mondjuk Önt és Baranyi Krisztinát összehasonlítom a tekintetben, hogy mikor és milyen módon került elő, hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Baranyi Krisztina utolérhetetlen előnyel rendelkezik, csak és kizálog a tekintetben, hogy mikor gondolta az, hogy bekapcsolódik ennek a műsornak a hallgatásába, és a betelefonálásba abból adódóan, mert van gondolata Ferencvárossal Ferencvárosra kapcsolatban. 0614890999 és 06, egy, figyelek, ha van mire. Ne törjék a gyom magukat a telefonálásban. One, two! One, two, three, four. Jó reggelt! Jó reggelt, János! Azért, vagy az lenne a kérdés, amit említetted az előző beszélgetésben, vagy Baranyi Krisztina felvette ugyan veled a kapcsolatot, de hajtál ott üresen egy gondolatot, hogy ezt jól tette, vagy nem jól tette. Nem Mit ezt mondtam, az, hogy... nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy a módjával hol hogy egyetértettem, hol nem. A kákán úgy kell csomót keresni, hogy az ember olcsón veszi, és drágán adja el. Hál' Istennek, hogy nem kérdeztem meg az illetőtől, hogy ki az mertegeződött.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 Hogy a DNA döntésnek volt indoklása? Uh, azt hiszem, egyrészt egy nincs még előttem, tehát nincs nincs. Uh, három olyan dolog volt, amiben az elmúlt időben elmarasztalták a rádiót, és ez önmagában egy olyan uh, uh, helyzetet teremtett, ahol azt hiszem, nem is kell indokolnia. Ugye ezek mind olyan dolgokkal függenek össze, amelyek ennek a rádiónak a templomegere jellegével vannak összefüggésben, de ezzel az NMHH-nak nem kell számolnia. Lehetett volna elnézőbb, lehetett volna kevésbé akurátus, hogy az utolsó periódusban ilyen érdeklődés mutat a rádió iránt, de ez e, e, elvileg. Tehát elvileg és gyakorlatilag is rendben van. Hát a jó indulatról nem beszélnék, mert az nem volt benne, de az NMHH-ról nyugodtan mondhatja az NMH, hogy elnézést, mi egy hatóság vagyunk, miért kell nekünk jó indulattal bírni. Uh -huh. Ha valaki köszönöm keres indokot arra, hogy valami miért ne szóljon, akkor azt az NMH megtalálta és alkalmazta is. Nem olyan volt, mint a Győri ellenzék polgármesteri előttje. Rendben, köszönöm szépen. És akkor nagyon eufémisztikusan fejeztem ki magam. De ezt tudják, mit visszavonom, nem kell semmi semmihez se hasonlítani. Győri ellenzék polgármester jelöltje törölve. Rosszul tettem, elnézést. 06148909999 és nulla hat egy másodszor. Nulahat és nulla senki többet. Mi Jó ott a 18. kerületi önkormányzott támogatja. Hát már egy eléggé kifacsadt fial Jánossal találkozik, aki már hár, ugye, négy kor bújta a Mohács Csi interjú alanyjal való beszélgetéséhez az, a dokumentumokat, de nem panaszkodom, én ezt nagyon szeretem. És szándékosan nem mondom, hogy szerettem, mert ha le fog járni ennek a rádiónak a mandátuma, akkor is szeretni fogom, majd meg fogom más módon ezt kifejteni. Azért ez egy fantasztikus érzés, hogy az ember olyat tud megjeleníteni, amiről tapasztalja, hogy más nem. És hogyha ezt a sors engedi abban a formában, ahogy engedi, akkor ennek nagy jelentősége van az, hogy a 18. kelet polgármesterével beszélgethetek, az maga a tény adott esetben a 18. kerületek életében túlmutat azon, mint amikor harmad vagy negyed helyről kell beszerezni olyan információkat, amelyeket közvetlenül beszerezhetnek innen, például, hogyha most betelefonálnak, és ez kizálog azon múlik, hogy betelefonálnak-e, vagy sem maga a lehetőséget, amit az Isten, a szerencse, ön, én adtam magamnak, önnek, a 18. kerületieknek, az, az hihetetlen. Tehát ennek a jelentőségét én soha a büdös életben nem fogom alá becsülni. Ez így van. Én azt gondolom, hogy az, hogy lehet értelmes diskurzusokat folytatni, lehet beszélgetni abban a világban, ahol tényleg, és hogy a kedvenc, kedvenc ördögön hozzam ugye a, a Facebooknak a rendszerét, képtelenség ezt megtenni. Azért Sajnos azért tényleg képtelenség. Beleértve, a... hogy maga a sajtónak a szerkezete is furcsa működik, hiszen amikor, nagy örömömre ön befárad az egyenes beszéd stúdiójába, akkor ugye azzal szembesülni, hogy miután viszonylag kevés fideszes potentát áll az ellenzéki sajtó rendelkezésére, kifaggatni mindazon témákról, amelyekben egyébként ön e, autentikusabb, mint én, de nem autentikusabb, mint maga Borkai Zsolt, azért abban mindenféleképpen van valami szomorúság, hiszen ma az ellenzéki sajtó, hogy szokták mondani, szegény ember adott esetben Ugi Attilával a és aztán mindent megkérdez tőle, annak apropóján, hogyha ő már oda bemegy, akkor, akkor egy csomó olyan kérdésre is válaszol, aminek semmi köze nincs a 18. kerülethez, de a párt hovatartozása révén lehetőséget biztosít arra, hogy kérdezzenek tőle valamit, amit mégiscsak jobb, ha ő mond el, mint egy ellenzéki újságíró. Hát nyilván remélem jobb volt, a, amit főztem, mint egy kőleves. De... Mindenféleképpen jobb, de mindenféleképpen kritika a Fidesz részére az ügyben, hogy, hogy, hogy... Ki kell állítani azokat az embereket a sajtó részére, akik autentikusabban tudnak, adott esetben, de válaszolni, mint ő. Hát, igen, igen, ez egy. Érted, hogy a Borkai is csak de... kérdezik 18. kelletről, fordítva világos, is. Világos. Fura. Ez, teljesen világos, de igen, igen. igen. De ez a sajtó. Egy, ez a egy pici hát, én, Igen, igen, igen. igen. Tehát, ö, ö, hogy mondjam, szóval, én egy picit azért úgy érzem, hogy, ö, hogy kicsit abban a szerepben voltam, mint ö, azok a szerencsétlen hívők, akik elmennek az Isten tiszteletre vasárnap a templomba, és dörgedelmesen hallgatják, hogy a a, az atyafószékről leteremti őket, hogy miért vannak ilyen kevesen. <gül> ebben igaza van, de hogy mondjam, ugye én nagyon jól tudja, hogy a személyes kapcsolataimat pont arra próbáltam felhasználni, hogy ez ne így legyen. Tehát igen, az ember egyszer kérdeztem is a Donától, hogy fel lehet -e kiabálni a szószékre, már nem pontosan emlékszem, amit válaszolt, mert ugye ebben az esetben ugye ön azt mondaná, hogy ne engem kár hoztasson atyám, én itt vagyok. <gül> Na igen, igen, igen, igen, igen, ez van. Ez egy. Egy ilyen helyzet volt. Engem az motivált, mert én az, azt gondolom, hogy próbálok valamilyen módon egy picit példát is mutatni, akár a kerületben lét, lévő, hogy mondjam, ha nem is feltétlenül az ellenzék részére, de mindenféleképpen minden olyan embernek, aki politikai értelemben mondjuk nem a, a jelenlegi kormánypártoknak a feltétlen híva a 18. kerületi lakók közül, szerettem volna egyfajta példaadással bírni, és azért is mentem be a Hír -be, vagy a Hír a Oda is a, a, a. Hát ott nem voltam bent a Hír -ben. Ott nem volt? Nem, ember emlékezet óta nem voltam szerintem. De amikor mi együtt ebédeltünk, akkor azt mondta, hogy két tévébe is megy. Ö, igen, de az mind a kettő kerületi televízió Ó, bocsánat, akkor nem, én, én, én ne, ne, ne, nem, akkor nem, akkor elnézést, nem, nem. félretájékoztattam. Nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem. Visszavontam. Nem voltam, nem voltam. Nem voltam. Uh, nem má... már jól a színája a hírtérben? Nem? nem, csak <gül> biztos messze a lődésről. Ez... Uh, uh, ó, Dan. Szóval uh, nem, nem, nem csak hogy, hogy, a, a, a, arra próbáltam elvenni, vagy, vagy azt, abban próbálok felvetni, hogy, hogy azért az látszik, hogy, hogy azért a, a bizonyos szempontból a közfeladattal együtt jár egyfajta kötelező, ha nem is kötelező, de azért elvárható uh, olyan uh, olyan szereplés vagy megnyilvállalás, hogy az ember, ha nem is minden egyes alkalommal, de azért választási szituációkban megmutatja magát, és, és lehetőséget ad azoknak az embereknek is, akik másképpen látják a világot, hogy, hogy tőle lehet kérdezni, mert hogy az egész közösségnek a vezetője abban az időpillanatban, tehát mivel annak az egész közösségnek a vezetője abban az időpillanatban, ezért neki, ha nem is kötelessége, de azért elvárható tőle, hogy időnként a komfortzónájából kilépve olyan helyeken is rendelkezésre álljon, úgyhogy meg lehet tőle kérdezni minden dolgokat, amik nem feltétlenül az ő saját közegét jelentik. És ebben próbáltam példát mutatni, mert, mert ugye az öt évvel ezelőtti ugye vitán is részt vettem, amit civilek amit végül is megszerveztek. Most, most meg, a tegnapi fogadó előkerült megint az, hogy miért nincsen vita. És akkor én folytettem a kérdést, hogy hát az Isten áldja meg. Ugye ez azért hogy volt most, mert ugye az előző elmaradt a betegsége, okay. Igen, Igen, igen, igen, az azért volt tegnap, mert a múlt héten meg voltam betegedve, és, és akkor kérdeztem, hogy hát, ez most tényleg nekem kéne megszervezni ezt a vitát. Hát, én értek mindent, de hát hogyha van egyfajta igény arra, hogy az öt ö, vagy négy ö, polgármester jelölt a kerületben ütköztesse a véleményét, tehát csak ne az egyik szereplő szervezze már meg. Tehát azért ezek ilyen, ilyen szakúcsa. Um. Ugye van ez a Civil A Pályán című műsor, amit ugye sok szempontból tudok a saját arcomra változtatni, de minden szempontot, nem tudok és nem is akarok, hiszen um, azért mondom az egészet, mert um, tényleg olyan hihetetlen dolgok, szépségek vannak ebben a választási küzdelemben, én, uh, ha lenne nekem egy iskolám, akkor nem is oktatási célzattal, hanem demonstrációs célzattal uh, nagyon sok mindenről tudnék beszélni, és akkor ehhez felhasználom ugye ezt a reklámot, egy Itt van Katának az ötödik kerületi polgármester jelöltnek a reklámja, amit Bíró Marian fedezett fel az indexben, zseniáros, hogy a vagyok. Kata vagyok, ez a, ez a kata igen. vagyok igen. Igen, igen, egy kólát, van egy ig ig ig diak. igen, igen, nem igen. dobó katár, emlékezted? A félrejethetőségéről most uh, nem beszélnék, és a smukandor valami egész fantasztikusan reagált rá, mert ugye az van, hogy akkor a smukandor nyit ajtó, csak nem látni a tütőkatát, és azt mondja, hogy eltévesztetted az ajtót és a kerületet. És ez onnan jutott az eszembe, hogy Szaniszló Sándornak van egy Facebook videója, amely nagyjából ugyanezt a hangulatot árasztja, ami azt mondja, hogy eddig volt ugyan repülőtérzaj a 18. kerületben, de az ajtanás visszaállításával, ha őt választják polgármesternek, akkor ez meg fog szűnni. És akkor én tényleg arra gondolok, hogy akkor én, ha pokorni hasonlót igér, én, vagy bárki, tehát, nem, tehát mondja meg, hogy ki, de hogyha azt mondja, hogy 13. után én kimelyek az utcára, és az első dolog, amiben én belebukon, vagy belebotlok, az egy aranytömb lesz, én bizisten rá fogok szavazni teljesen kistilően, csak az az érzésem közben, hogy Billy belóg a kezem, és hülyének vagyok nézve. <gül> hát, jó, ugye van egyfajta igény, tehát a, az igény az az, hogy, hogy legyen, legyen moderált a, a, a repülőgép forgalom a város fölött, és, és csökkenjen a zaj. És ugye erre nyilván a, azt gondolják, hogy az a túlzó válasz, hogyha ők oda mennek, és azt mondják, hogy hol, megigénjük, hogy holnaptól nem lesz zaj, akkor holnaptól nem lesz zaj. Csak hát, ugye azt el mindenki, hogy nem önmagában független, mástól teljesen függetlenül vétező mikrokozmoszban vagyunk, hanem egymással összefüggő rendszerekben élünk. Tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy akkor holnaptól egy nagy pajzsot vagy burkot ráteszünk a repülőt tetejére, aztán az zaj meg nem fog kijönni. Tehát ezeket észrejűen kell kezelni, és én azt gondolom, az az első lépés, tehát, hogy azt meg első, sikerült elérni addig eljutottunk, hogy éjfél és reggel 5 óra között a város felett nincsen repülés. Ez, és, és aki ezt megszegi, az annak tényleg megszegésenként súlyos százezer ezer kell fizetni. Az már egy első lépés. És az, hogy a második lépést megpróbáljuk elindítani a lehető leggyorsabban, hogy este 10-től éjfélig, illetve reggel 8 óráig, 5-től reggel 8 óráig, felszállás a város irányába ne legyen, kivéve, hogyha olyan időjárási helyzet van, hogy nem lehet ezt másképp megoldani, annak kell a következő lépésnek lenni, és azért ezek érezhető javulást fognak a város életében ö, hozni mindenféleképpen, mert mindenki tudja, hogy a felszállási zaj az sokkal komolyabb és ö, súlyosabb, mint, a, mint az érkező repülőgépeknek a, a aja, mert egy érkező repülőgép már sokkal kisebb fajtómű teljesítménnyel szinte vitorlázva éri el a, a leszállópályát. Tehát, és akkor majd kifújjuk a repülőtéri zajt, és akkor majd valahol a, most, a mártával... A mostani e, meg annyi ellenzéki erő is felvonul, beleértve Mester Lászlót, az előző polgármestert, akinek készült interjúnak nem véletlen az a cima jó az irány, ő differenciáltan fogalmaz, de nagyon diplomatikusan Sokkal diplomatikusabban annál, mint amit az ember egy korábbi, a mostani ellenzékhez sorolható polgármesterről gondol, független attól, hogy ő már aktívan nem politizál aki ugye azt mondja, sok ismerős van ebben az összefogásban, tehát bármester a már nem politizál véleményi, azért van a eseményeiről, a közelgő választások aprópólyán a nemrég létrejött elezzék összefogással kapcsolatban. Így fogalmazott, sok ismerős van ebben az összefogásban, hogy a jelegi városvezetésben is olyan közéleti személyiségek, akikkel korábban én is együtt dolgoztam, remélem, hogy a választások után létrejövő városvezetés tovább gazdagítja és fejleszti a kerületet és így aztán meghagyja a lehetőséget a kerület lakosainak, hogyha arra kíváncsiak, hogy ő kire szavaz, akkor valójában ő azt mondja, hogy döntsétek el magatok. Hát igen, igen, igen, nagyjából. Bár azért az köztudomású, hogy 2014-ben felállt a jubilámi tanácsadó testület, és ebben a jubilámi tanácsadó testületben a kerület két volt polgármestere, akik 1990-től irányították a kerületet, és, és, és díszpolgárai, illetve volt intézményvezetői vesznek részt, és ugye ebben Mester László polgármester úr is aktívan részt vesz, és így szinte azt lehet mondani, hogy havi rendszerességgel van olyan kapcsolat, olyan, olyan ötlet, olyan tevékenység, ami a tanácsadó testület irányából érkezik a városvezetés felé, tehát azt lehet mondani, hogy egy viszonylag jó is korrekt viszony alakult ki közöttünk, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon korrektálás fogalás. Tehát én azt gondolom, hogy senki nem kérheti számon, vagy várhatja azt el egy, egy volt polgármestertől, egy olyan polgármestertől, aki egyébként 16 éven keresztül zányította a kerületet, hogy mondjuk nyilvánosan szintvajon a választások előtt arról, hogy Ebben nem fogok önnel vitatkozni, és mit szólt ahhoz a színvalláshoz, amit a főpolgármester jelölt az egyik mondott, mely szerint számos kerületben megmondta, hogy kire szavazzanak, ki és számos kerületben megmondta, hogy adjanak érvénytelen szavazatot, és Puzsé Robert a 18. kerületet úgy jelölte meg, mint ahol érvénytelen szavazatot kell adni. <gül> jó, hát akkor ezt, ezt, ezt válasznak fogom venni. oké, ezt nem hallottam, ez, ez jó. Igen, a Vinter esetében ott Déli Tibort jelölte meg, de szerintem emlékezetem szerint Horváth Csabá esetében is, Zugló esetében. Baranyi Krisztinát is mondta, Horváth Csabát emlékezetem szerint nem, tehát ott is érvényt kell szavazni. Végül egy utolsó fogos kérdés, ami alapvetően majd Bácska Jánosnak fog szólni, de azt én is megkérdezem, ön kilencre csinált szombaton programot magának? Szombaton kilencre. Figyelj, Ö... azt nem mondja, hogy nem tud róla, mert önt még felkészülhet. Nem, nem, nem, nem, hát megkaptam tegnap, de, de én az életesti kórházban vagyok szűrőnapon amit már elég régóta leszerveztünk. Úgyhogy én, én rám Karácsony Gergő ebben a performance-ban ne számítson. Ugye szombaton kilenc órára hívták össze a képviselőtestületet, a fővárosi képviselőtestületet Budapesten közegészségügyi katasztrófa kialakulásával fenyeget című egyesek szerint hazugság, mások szerint pedig valóságos állítás kapcsán. Hát, én nem tudom, szóval, hogy mondjam, én eddig megpróbáltam illő távolságot tartani Karácsony Gergőtől. Nekem a privát véleményem megvolt a fővárosi közgyűlési munkájáról és tevékenységéről, azt, hogy zuglóval mit csináltad, nem kívánok állásfoglalni, hanem is kívántam, de nem az én dolgom, majd a zuglóiak eldönték, hogy ez nekik tetszette, vagy nem. De ezt a magatartását én hát, hogy mondjam, vérhet, hogy mondjam, rettenetesen inkorrektnek, gondolom. Egy olyan, egy olyan egy olyan polgármestertől, aki finoman szólva is nem látogatta a fővárosi közgyűlés üléseit az most a választási kampányban előrángat valami ügyet. És akkor tudja, hogy minden egyes városvezetőnek ezer feladata van, akkor még van képe összehivatni egy rendkívüli közgyűlést. Hát azért ez kimeríti nálam a, a disznóság kategóriájára. Valaki telefonál. Tessék! Jó reggat, kívánok! Így Tugi a folytatott beszélgetéshez kapcsolódban lehet hozzászólni? Hozzászólni nem, kérdezni lehet. Kérdezni lehet. Én úgy tudom, hogy ez a szombati rendkívüli közgyűlés, ez nem reggel 9-szán, hanem Este 9 lett össze. Én is azt nézem. Tehát, hogy akkor, akkor is még szűrővizsgálaton lesz a polgármester úr. Hát este 9-kor nem leszek szűrővizsgálaton, de valószínűleg a feleségem sem lenne túlságosan boldog, hogyha ezt az intimus estét karácsonél. Hát ezt azért legfőképpen tartó szóral kellene megbeszélni.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 Hát, ha, hogyha... hát, meg polgármesterült, de azért maha csinált ügynek nevezni azt, ahol azért a közvélemény számára elég világosan látszik, hogy egy nagy tapasztalattal hosszú éveken keresztül sikeresen működő vállalkozást lecseréltek egy olyanra, amelyik behazudta a referenciáit, meg ilyen irányú referenciája nem volt, Sőt, és ne, ezt a megfelelő hivatalok, öne, akik előkészítették az előterjesztést, bocsánat, öne, praktikusan jóvá hagyták, öne, verifikálták, Azért egy ilyen esetre azt mondani, hogy ez egy mondva csinált ügy, azért ez elég nehéz. Én azt ja, és mondom, utána kiderül, ez. hogy elvileg olcsóbb, de valójában drágább, mert és kellett jobbá hagyni arra, hogy rendkívüli patkányi végezzenek Budapesten. Én két dolgot mondanék. Az első az az, hogy javaslom, hogy a Csezi Rádióan hallgassa vissza. Volt egy nagyon jó beszélgetés erről, hogy pontosan, a, a, a, a Jazzy Rádiónak a reggeli műsorán volt egy nagyon jó beszélgetés ezzel kapcsolatban, és nagyon korrektül körbejárta az egész ügyet. Szerintem Karácsony Gergőnek sem álltott volna, hogyha ha már közülésre nem jár, akkor legalább ezt meghallgatta volna. Ez az egyik. A másik pedig azt gondolom, hogy annak, a, a, legyen az főpolgármester vagy bárki, aki négy és fél éven keresztül nagy évben nagy évben tesz a főváros összfővárosi ügyeire, azáltal, hogy nem látogatja a közgyűlésülését. És ebből most én jóindulatúan le is veszem azt az időszakot, amikor Karácsonyi Gergely éppen uh, aktuálisan miniszterelnök szeretett volna lenni, tehát más foglaltságai voltak. Tehát ezt most vegyük ki, hogy akkor nyilván megnyerve más dolga volt, oké. De azon kívül sem járt el. Aztán utána a kampányban kitalál valamit, és akkor úgy gondolja, hogy akkor azért, mert ő felsége úgy gondolja, hogy neki van egy ügye. Én ezektől a mindig meggondolom megmondom, hogy ezért tartózkodnék, egyébként mert önmagában egyébként. az, hogy valaki vesz a fővárosi közgyűlés ülésein, de praktikusan egy darab felszólalása vagy megnyilvánulása a közvélemény felé nem jelentkezik, azt én ugyanolyan annak értékelem, mintha hogy se lett volna. És azért szerintem én. van jó néhány olyan képviselő a fővárosi közgyűlésben, ekként járt el. Most én azt nem tudom, hogy hány közgyűlésen vett részt, vagy nem vett részt Karácsony Gergely, Ebből többiekről se tudom ugyanezt. Öről feltételezem, hogy mivel ezt meg tudta állapítani. Nyilván ott volt mindegyiken, vagy a legtöbbön. De azt gondolom, hogy ez önmagában nem jelent semmit. Én azt gondolom, hogy ha valaki szeretne egy klubnak a tagja lenni, akkor annak elengedhetetlen feltétele, hogy a klubba eljár. Jó, én azt gondolom egyébként, hogy mind a értem. Létezik, Tehát a hallgatót is emlékeztetném arra, hogy Karácsony Gergely aztán később beszélt a Mafia kormányról, amely egyébként őt félretájékoztatta a lendő patkányírtással kapcsolatban, hiszen arról volt szó, hogy azt ő is megszavazta, de aztán arról volt szó, hogy ezt ő férevezették. Tehát azért ezzel kapcsolatban én a differenciált látásmódot mindenkinek a szíves figyelmébe ajánlanám. Ez azt gondolom, hogy kölcsönös. Ez kölcsönös. Ő egyébként a közbeszerzési bizottság tagjaként szavazott vala a patkányirtási szerződésről. És Igen. Pont az viszont az előterjesztésben az szerepelt az előkészítő grémion részéről, hogy az új jelentkező, akit végül is megszavaztak, az megfelelő referenciákkal rendelkezik, ami utóbb be hogy nem volt igaz. Tehát azért itt azért a félrevezetésnek, mintha némi nemű alapja lett volna. Én ezt értem, de általában ilyenkor az emberre van bízva az, hogy ő milyen mélység. Ha meghallgatta a mai Muáci polgármester jelöltel való beszélgetésemet, abban tapasztalt. Ja, száll... Igen, maradta. de abban én, abban én átnéztem az általa biztosított anyagokat, és átnéztem az általa nem biztosított anyagokat. Tehát az, hogy egyébként valaki a rendelkezésre biztosított anyagokon felül milyen referencianyagokhoz jut hozzá, az már az ő egyéni hozzáállásán múlik. És ez nem a karácsony mellett vagy ellenmondan, hanem általános hozzáállás. Ez általában igaz. Ez még egy, a másik pedig, hogy én igen? most küldtem Tarlós Istvánnak egy sms hogy mikor lesz a közgyűlés, de most fölhívom, tudja, mint hát ha Tudni, az a, az a sajtóközlemény, ami itt van előttem, az nem szól. Az indexnek van egy... E... Én tegnap valami hírekben hallottam, de, mint de még este ezt, volna szól. Igen, én is így hallottam, de nincs benne a, a sajtóközleményben, hogy hánykor. Az kicsit furcsa, hogy azt megelőlegezik, hogy határozatképtelen lesz. Az hát, szerintem nem teljesen normális dolog. De most felhívom Talus Istvánt műsoron kívül, hát ha fölveszi... Addig én kérdezhetek még a polgármester úrtól másikben? Hát, ami. De ki van kapcsolva, úgyhogy nem fog kérdezni. Igen, tesek. Mert azt kérdezném, hogy van egy mozaik nevű kiadvány a kerületben. Azt mióta ismeri a polgármester úr? Mióta ismeri a mozaik? Haló, haló. mondta Zsolt azt írja, hogy este kilenckor lesz. Este kilenckor lesz? Uh -huh. Akkor, a, akkor nem értettem a reggel 9 Jó, mindegy. Nem szóval Értettem a reggel 9 mozaik. Ezt nem tudom, mit Nem tudom. Mi ez a mozaik? Hó, nem tudom, néhány hónapja, néhány éve, nem tudom. Uram. De? Háló? Igen, mi ez Most, a mozaik? Mi, mióta ismét a polgármester úr? Hát itt, ismerem, hát nem ismerem. Van egy kiadvány, hát itt ahogy a Info... Megkérdezi, mióta van szó, meg akkor azt sem tudom megmondani. Jó, világos, csak azért, Mega mert egy pár héttel a... a... hogy ismeri ezt a kiadmányt, amikor meg az kérdezett. rákérdezett. Hogy... Most pedig érdekes módon a hatos Minden. számban egy egész oldalas interjú szerepel benne önnel. Hát persze, mert megkeresett az újságíró. Mint ahogy egyébként számtalan más újságot sem ismertem, aztán megkeresett. Világos, de hát akkor pár héttel az... nem biztos, hogy igazat mondott volna azzal, hogy azt állította, hogy nem is hallott még róla. Hát akkor meg ugye... pár nem Mert ugye ott abban a kontextusban merült föl, hogy uh, elég. Mikor jelent egy, meg az nyújt ez az orgán. Oké, okay, de mikor jelent meg az interjú? Egy hete. Hát, hogy egy hete jelent meg, akkor létezik az, hogy két hete nem tudott róla. Hát nem az előbb azt mondta a polgármester, hogy hónapokkal derön. ezelőtt már azért erről a királylál. Nem. Hát és azért két-három héttel ezelőtt megcsaltálja. Bocsánat, bocsánat, bocsánat, bocsánat. Bocsánat, hát ö, egy. Ezt nem mondtam, azt mondtam, hogy néhány hónap, azt kérdezte, hogy mióta van ez az újság, sem Mit tudom? Néhány hónapja, fél éve, nem tudom. Hát de, hogyha néhány de... hónapja, akkor tudott a létezéséről. Tehát mondjuk hát azt állítani egy... pár héttel de... ezelőtt, hogy de... nem is, de... is ismeri, de... meg nem is hallott de... róla, ahhoz képest az, hogy néha... tud róla, hogy néhány hónapja már létezik, lévén, hogy a 2019-es az első év folyama, és már hat száma jelent meg a kiadványnak. Hát ő pontosan megadta erre a választ, miután megjelentek állam, és mondták, hogy ott van a 2019-es hatodik szám. Én nem elegendő válasz arra, hogy... Elegendő, maximálisan elegendő. Hát a akkor, kérdésen még akkor, a következő polgármester úr. Önnek és vagy valamely rokonának van ingatlan a nyarban? Hogyne. És előfordulhatod az, hogy a nyár folyamán ön volt, hogy onnan közlekedett be a munkahelyére? Egyébként... egyébként. Ami persze senki egyéb... sem tiltott, csak nyilván ez, okoz, ez adhatta a félreértést abból a hogy én megvádolták. Bocánat, bocsánat, bocsánat egyébként, ehhez nem kell önnek semmiféle. Elnézést igen? elkezdett igen? a beszélgetés olyan irányba menni, amit önnek én biztosan nem fog teret adni. Én speciál tudok róla, hogy a polgármester úrnak, mert elmesélte számtal ebédjünk egyikén, de ebből adódóan azt a látszatot kelteni, mintha ő ott élne. Én És nem de lenne, Ne haragudjon uram, nem ezt sőt, nem, sőt, sőt, ez lehetséges. De az a kérdés, amit ön feltett, tehát. Az első kérdésére én azt gondoltam, hogy ez egy olyan kérdés, amire hajrá válaszoljon, és abban nem is igazán válaszolt jól Ugi Attila, hogyha egyébként engem kérdez, nem, mintha Ugi Attila kíváncsi lenne a véleményemre. Nem azért egyébként, mert a reggel kilencről nem tudta, hogy este kilenc, hanem azért, mert akár mondhatta volna azt, hogy elmegy, mert kíváncsi, hogy mi történik, nyilvánvalóan ön ezt a választ várta volna tőle, és én, mint törvénytisztelő és azt mondom, hogy nem kötelező eleve tudni, hogy határozatképtelen lesz. De azt a látszatot kell tenni, hogy egyébként valaki abból adódóan, hogy a Dunakanyarban vagy bárhol máshol rendelkezik egy telekkel, ahol egyébként nyáron vagy télen az téli esik, sokat tartózkodik, és ebből adódóan nincs tisztában a kerülete körülményeivel, arra én azt tudom mondani, hogy én eddig soha se találkoztam vele a Dunakanyarban, néha elmondta, hogy hova ment, néha azt is elmesélte, hogy sielni ment, de ebből nem következik az, hogy ő többet tartózkodik az Alpokban, mint bárhol máshol, és aki most azt gondolja, hogy ezen felbuzdulva telefonál, annak elvenném a kedvét attól, hogy még egy ilyen kérdést feltegyen. Természetesen a mostani telefonáló adásba kerül, de ha ezt a vonalat folytatja, akkor nem él meg hosszú életet az adásban. Jó reggelt! Sajnálom, uh, tényleg azt gondolom, hogy el kéne menni oda ha másért nem, mert az ember ritkán szokott az önkormányzati választások előtti napon este kilenckor elmenni egy közgyűlésre, különös tekintettel, hogy ott mi történik. Uh, de ez önöm múlik meg a feleségén. Tehát ebben... tud, tud, tudja, mit jelent? Lehet, hogy most már fölpiszkált hogy kíváncsi vagyok, hogy én... Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz hát, hát, elmegy igaz, A feleség, hogy hosszú lesz-e vagy sem, nem lehet tudni, de mindesetben a dolognak a delikát jellegéből adódik, de az, amikor valaki így ferdít és így próbál hangulatot kelteni, miközben számtalanul biztos azt gondolják, hogy én hihetetlen pénzekért állok itt az ön védelmében, azt bármikor meg fogom tenni, ingyen és bérmentve is a közeljövőben. Jó reggelt! Jó reggelt! Én azt Szeretném megkérdezni Ugi úrtól, a lehet, hogy Orbán Viktorról is ez a véleménye, mint a Karácsony Gergelyről. Jó, elnézést. Ugi Attila itt minden héten volt. Én nagyon örülök, hogy Rónai Egonnak vendége volt. A mi önkormányzati szerződésünk, nevezetesen a 18. eletnek és az FIPBT-nek kötött szerződése, arra nem vonatkozik, hogy olyan nagy politikai kérdésekben nyilvánuljon meg, amely olyan túlterjeszkedést tesz lehetővé, amire semmi szükség nincs. Volt itt már meg annyi olyan műsor, ahol a fideszes potentátokkal beszéltem, akik adott esetben közelebb voltak a szervezeti helyzetből adódóan Orbán Viktorhoz, mint uh, Ugi Attillához. Én azt gondolom, hogy most hirtelen uh, vérszagot érezve hasonló kérdéseket feltenni lehet, nem kerülnek adásba. Hát ez egyebek között ennek a mostani önkormányzati választásnak a velenjárója. Ez így van. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, én Tóth Kisztina vagyok, és szeretnék egy kérdést feltenni majd a műsorban. De tegyet, itt van benne. Ja, üdvözlöm, üdvözlöm polgármesterület, és én 18. kerületben élek, és az édesanyám, nagyné,ném is elég sok rokon már időskorú, és gyakorlatilag elég nagy probléma nekik így a postára, boltokba egymáshoz eljutni. Volt szó szóval arról, hogy esetleg az 50-es villamos vonalán alacsony padlós járatok is közlekednek. Igaz, én ezt szeretném megkérdezni, És ha igen, akkor mikortól várható, mert ezt nagyon várják az idősek itt a kerületben. Igen, köszönöm szépen. Ugye gyakorlatilag a, a főváros azzal egy időben, ahogy a spanyol beszállító szállítja az alacsony padlós villamosokat, ugyanaz a gyár, ez a CIF nevű gyár, amelyik a hármas, illetve az egyes villamos vonalán is közlekedik, már ez a gyártó fogja a, ezeket a villamosokat, az 50-es villamos vonalára is szállítani. Az első ilyen rövidebb villamos villamosok, amik alacsony padlós közlekedésre alkalmasak, ezek a következő év első negyedévében fognak megérkezni, és a BKV-nak az ígérete. Az hogy ezzel párhuzamosan elkezdi felújítani a peronokat is, mert ugye a peront meg kell változtatni. Ha nem változtatjuk meg a peronokat, akkor gyakorlatilag nem lehetséges, nem lehetséges akkor ezeket a villamosokat itt közlekedtetni. Úgyhogy peron, peron, átalakítás, peron átalakítással együtt érkeznek a következő év, első negyedévében az új villamosok, és talán azt lehet mondani, hogy a következő év harmadik negyedévére már zömében alacsony paglósak fognak közlekedni. Én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon jó hír, és akkor köszönjük szépen, hogy ez tényleg így lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm. A Bácska János is bekapcsolódott ő is úgy tudja, hogy este kilenckor lesz. Lehet, hogy én elérem Igen. egyedül az, hogy határozat képes lesz az Aztán mit úgy mit, fognak dönteni? Ez egy másik kérdés, meg azért annak van egy pikantériája, hogy valaki szombaton este kilencre hívja össze, de ez, ez Torlós István egy személyi döntése Kidöntiel, hogy hánykor. Hány... Hát a hogy a polgármester... De nem azt kidönti el, hogy a 18. keletben mikor van a közgyűlés. Van egy. Van egy fél éves menetrend ami nem, ne, ne, el... De hogy mikor? Azt kidönti el ön. A polgármester hívja össze mindig. Tehát azóta esetben ön is összehívhatná egyébként bármikor este kilenckor. De és beszél, bármikor, igen, igen, igen, igen, igen. igen. igen. Oké, okay, rendben van Jó, hát nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást A jövő héten köszönöm mind a ketten igen. okosabbak leszünk Gondolom előtte beszélünk Hajrá 18. kerület Hajrá 18. kerület Köszönöm Viszont hálásra A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatott Azért ez egy elképesztő telefon volt, de tényleg. Ha azt kérdezik tőlem, hogy volt-e már valami rossz sejtésem, akkor előbb-utóbb igen. Ha valaki alá akarja ásni a másik noméját. nem az én műsoromban, úgy általában, azt ennél okosabban kell tenni. Kicsit náthás vagyok, de a szaglásom az ragyogom. Bármilyen irányba, tehát bármilyen illatra is szakra. Nagyon fog hiányozni ez a műsor nekem. Nem tudom, önök hogy vannak vele, nekem nagyon fog hiányozni. Én ezt a mai duplán, duplán durván két és fél órát kurvára élveztem. Ez egy olyan szellemi kaland volt megint, ez hasonlót művészeti alkotások tudnak produkálni, és ebben egyrészt a téma, amit az utcáhelyvel Másrészt az embernek a saját maga hozzáállása, és aztán az, ahogy önök reagálnak, ez így együtt. Meg még számtal egyéb dolog adja. Elvileg 9 óra 30-ig a műsorban, ez pont 12, mint hogy 12 perc van, sőt, már csak 11, fél 10. 061 48 és 06 30 bármilyen témában. Hajrá! Keresek valami zenét. Igyék el, nem könnyű megfogalmazni egy olyan elvárást. Tehát, ugye az ember, vagy másik mond valamit, mondja, nem, tehát azt mondja, hogy nem muszáj erre reagálni, de az ember el akarja mondani az unikumos szavazását, hogy ez miért unikumos szavazás. It's the nigga of the world. Yeah, the world, if you don't believe it, take a look at the world. 06148909999 és 0636771161. Minden nap kísérleti műsor december 20-án utolsó adás. Ma egész nap 2019. október 10-e lesz, de 9 óra 21 perc és 6 másodperc már soha többet nem lesz. Óhaj, oh, sóhaj, panasz! Hát a téma bőséghez képest eléggé szűkszavak, de lelkük rajta. To me with that soulful look on your face you're coming looking like you never ever done one wrong thing So many fantastic colors I'm <coughs> feeling I want to land Many fantastic colors Rainbow has a fear. So so This is calm, it's gonna get you. you. Gonna knock you out right on the head. You better, you better get, get yourself, yourself together. Pretty soon you're gonna be, gonna be, be dead. dead? Látják, ezek a mostani pillanatok, is azt mutatják, hogy miközben a közösen eltölthető időről ma már pontosan tudjuk, hogy limitált önmagából abból adódóan, hogy rendelkezésre áll az idő, nem veszük, vagy nem veszik igénybe. Amit én természetesen tudomásul veszek, csak felhívom rájuk a erre a figyelmet, nem kizárólag a Kejfej kapcsán. Mindennek van egy végső dátuma, legfeljebb van, amiről tudjuk, hogy van, és van, amiről nem. Utóbbiből, hál' Istennek sajnos, megfelelő rész aláhúzandó több van. Mm -hmm. Jó reggelt! Elnézést kérek, fogászati beavatkozás után vagyok, korlátozottan tudok... A... Az nem hallatszik a hangja köszönöm szépen. Vagy az artikulációján. Több dolog is egész héten eszemben volt, csak egyszerűen nem jutottam oda, hogy adás alatt telefonáljak. Egyébként ez is egy érdekes dolog volt, hogy mindig utólag visszahallgatom a műsort, már megtapasztaltam, hogy mit okozott. Az okozatot tapasztaltam meg a lelki állapotokban, és ahhoz hallgattam vissza a műsort. Tehát a műsor végét élőben hallgattam, és utána hallgattam meg az uh -huh. adást, és ez egy nagyon érdekes hullánvasút uh, volt az új szlogen az annyiból nem tetszik hogy lehet, hogy a párhuzam nem jó, nekem van egy személyes vonatkozás, ami édesapám halálát tudtam előre Öt, ott ugye az orvos mondta meg az időpontot és nagyjából ott is következett jó, de az nagyjából, tehát ez nagy különbség igen, igen, minimális tévedéssel egyébként annyi, annyi a párhuzam, hogy én is azt gondoltam hogy legalább előre a gyász elindulhat, hogy a gyász erről beszéltem ez, nem, ez nem, nem működik, tehát... Tudom, de a, attól ez még ez ön, önt is kínozza. Sokkal jobban kínozza az édesapjával kapcsolatban, mint velem kapcsolatban, és ez így van rendjén. Erre utaltam, pontosan, tökéletesen megértett. De nem Jó. szemrehányás volt, hanem a saját magunk tehetetlenségét is szerettem Abszult. volna ezügyben demonstrálni. Abszolút. Egyébként az internetes rádiók esetén is tud működni telefonos betelefonálás. Igen, csak azt tudnia kell, hogy tételezzük fel, hogy majd nagyon jól működik ott egy 2000 hallgató már egy, idő, egy időben iszonyatosan nagy szám, és hogy ott egyébként mennyi mutat betelefonálási hajlandóságot. Magyarul egy interaktív műsor, amelyben nem tapasztalható, vagy nagyon ritkán interaktivitás az maga alatt vágja a fát. Uh, igen, de minden de azért én most is interneten hallgatom. Értettem, tehát, hogy értettem, értettem. Budapest vonzás közöttén kívül azért uh, csak így Jó, hát majd én novemberben elkezdem feltérképezni ezt a terepet, nyilvánvalóan készülök a 2020-ra, nem gondoltam abba adni az életet. Jó volt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont halásra It's happening so fast again There's no way we can all pretend Our fathers meant we honored them this way Let's start off again, stand tall again Abandon all the drama and join me in the parking lot To all say peace Yeah, that's what I'm saying, man Yeah, so let me hear you say Give me some chance, come on, give me some chance 1 4 8 9 -0 9 9 nem árulnék sokáig. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak azt szeretném mondani, hogy egész nyáron rendkívüli módon hiányoltam az adást. Alig vártam már ezt a szeptembert. De, a szeptember... de én azért nem tudtam és ön attól hallgattam. Ritkán szoktam betelefonálni, de a tájékoztatás, amit öntől kapunk, vagy az önön keresztül, az rendkívül fontos. Látja, ár... hogy... milyen régen hangzott el ez a jelentés az árbózkosárból? Igen, hát nézze, nem tudok erre értelmesen válaszolni el, hogy én minden, csoda, én minden nap csodának élem azt meg, hogy bárki is érdeklődés mutat iránta. A hülyék érdeklődésén is meglepődöm, nem jobban és nem kevésbé, mint az okosakén. Ez nem evidens. Hallo, jó reggelt! Lakszene behezve, nem Tóth Monikával beszéled? Nem, fiala János vagyok. Ja, bocsírt, aztán hiszem. Elnézést, hogy kellett okoznom. Ez ugye azzal van összefüggésben, hogy itt nincs olyan nagyon sok telefonvonal, és akik a szerkesztőségben ülnek, mondjuk nevezzük így eufémisztikusan azt a helyiséget, ahol egyébként emberek dolgoznak, annak ugyanaz a telefonszáma, mint az adási. Jó reggelt! Jó napot kívánok! Haló! Jó reggelt! Ha? Szeretném megkérni, mi a véleménye arról lehet, hogy mutaságok hogy az nmh nak ez a döntése... Esetleg függje össze azzal, hogy tényleg szerintem pártatlanul, de mindent, mindent ilyen én, ezt mondjam, ford én, én, én fordítva tudnám ezt mondani. Az, hogyha Netán így is lett volna, az nem befolyásolta az NMHH-t a döntésében. Aha. És, és, és én még azt is mondanám, megkockázhatnám, hogy és nagyon sajnálom, és fölrobbanok a mérektől, hogy ezt ez se lehet még, ilyen, ilyen pártatlan szinten se lehet ebben az országban, de én még azt is feltételezném, hogy esetleg egyesek veszélyesnek tartják. És ezt épp így mondanám az ön igen, igencsak mélyreható igazságos kérdéseit. Nézze, ahhoz túlságosan sok időt eltöltöttem a médiában, hogy a saját fontosságomról ilyen mértében meg legyek bizonyosodva. Én abban reménykedem, hogy NMHH jön, megy, miközben én még Miskolcol mindig kurva leszek. De mindez nem tölt el örömmel a december 20-ai dátumot illetően. Az, mint Miskolci kurvát érzékenyen érint. Innen puszszantom Karas Mónikát és teljes zenekarát. Azt is, aki Kóriában van éppen hogy a döntés pillanatában Kóreában volt. Karas Mónikát nem állt módonban megszeretné, mint a magyar nemzet és a hírtévé jogászát, amikor Szikszai Pétert képviselte, és valahogy nem akarta megszerezni a jó indulatomat NMH elnökként sem. Azért ennél vannak súlyosabb dolgok is. Én nem leszek olyan, mint amilyen a Maya Ferro volt, amiről a Woody Allen beszélt az egyik filmjében, ugye ő játszotta a volt feleségét, és azt mondta a Maya Ferro, azt a Maya Ferro mondta a Woody allen így nem tudom, jól kezdtem hogy mindig az az érzés, hogy ha lelép a zebrára, akkor feltűnik a volt férje, és a fék helyett a gázra lép. Ezt már csak azért se tudnám megtenni Karas Mónikával, mert azt hiszem, hogy én nem ismerném őt fel. De ha felismerném, én állítom önöknek, hogy mindenhol zebrát látnék, ott is, ahol nincs, és megállnék. Na? Elég disztinkvált voltam? Jó, hát ha nem telefonálnak, akkor van rá zeném. Ide ragasztható vagyok, de ahhoz telefonálni kell. Ha nem telefonálnak, a mai műsor még pontosan 290 másodpercig tart. 099 és 063677161. Na, küldözgetek SMS-eket. Kíváncsi vagyok, hogy a karácsony holnap rá fogja -e érni. De ha nem ér rá, azt is tudomásul veszem. Egyébként se tudnék mit tenni, ha nem benném tudomásról. Na, akkor SMS-ek. Azt mondja, Bácska János, holnap 8.30. Fiala János. Elment. Azt mondja, hogy... Györgyevics Beredek. Holnap 8.04. Fiala János. Akkor itt van még a Navracsics. Bácska János már válaszolt. Is. Azért tök jó. Holnap 7.30. Hát azért hiányozni fognak ezek az SMS-ek. Nyáron egy ideig hiányoztak, egy ideig nem. Rendszert vitt az életembe a munkám. És még egyelően nem akarok nyugdíjba menni. Mindazonáltal, ha bárkinek állásajánlata vagy pluszmunka ajánlata van, dörö.fialajanos.kukat.gmail.com, és megbeszéljük. György Javis Benedek is visszajelzett, már csak a navracs is hiányzik. Nem igaz, a karácsony is. Ja, a karácsonynak megtanultam a telefonszámát. 0 6 30 85, a többit nem mondom. Igen, 3 85. A lányom telefonszámát, azt nem tudom, de a karácsonyét, azt tudom. Ne kíváncsi vagyok, válaszol-e még a és a karácsonyi Gergelynek kellene? Erre és az önök telefonjára még 130 másodperc van. kettő kérdés. Esély sincs arra, hogy máshol, más frekvencián a civil rádió szóljon? Nincs. És uh, mondjuk sok jelentősége nincsen, de a, a, ennek a helyén lesz valami? Azt persze, lehet... hát majd ezt egyszer megpályáztatják, persze. Köszönöm, a Frekvencia nem marad szárazon. Hát természetesen aztán pályázhat rá a civil rádió, hogy milyen eséllyel... ahogy az angol mondja, somaz gon. Ketten Kettem visszajel... a, nav... a navracsics is visszajelzett, a visszajelzett a bácskai, a navracsics és a gyorgyevics, már csak a karácsony hiányzik. Még 50 másodperce van, vagy annyival több, ha betelefonálnak. Akar még valaki telefonálni és azzal húzni az időt? Én akár tízig itt maradok, de ahhoz telefonálni kell. Még van a 30 másodperc. Jó reggelt. Jó reggelt, fiatal úr. Egy gyerekmondóka jár az eszemben. Aki, es... Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. De tudja, hogy miért nem stimmel ez? Hát, az, szerint... az, de az azt mondom, hogy annyi esélyt kaptam én az élettől. Tehát, hogyha ezt erre értette, akkor, akkor tulajdonképpen nézőpont kérdés, hogy ezt a december 20-át az ember hogyan nézi. Tehát, ha azt kérdezi tőlem, hogy én egyébként mit éltem meg a Rádió Q után, és aztán ez a civil rádió ez nem volt egy fegyenszgyarmat. Értem, amit mond. Én ezt elhiszem, fia úr, és én végigkövettem a a rádiókúst is, meg még jóval előtt is, még a Budapest Rádió, stb. egyéb, egyéb hogy mondjam, pályafutását, de én most erre a, erre a rétes dologra kifejezetten a civil rádióra gondoltam, nem önre, úgy, hogy... Hát a civil, a civil rádió pedig hát szintén eddig, hát ne felejtsen, 25 éves lesz idén a civil rádió. Hát Igen. azért 25 évet megélni azért ebben a magyar médiában azért kevés rádió tudja elmondani. Tehát hogyha Igen. most elfeledkezünk róla, és csak a civil rádióról beszélünk, hajrá civil rádió, akkor a civil rádió se panaszkodhat. Hát egyfelől nagyon... panaszkodhat, másfelől pedig aki 25 évet megél ebben a médiarendszerben különböző frekvenciákon, de ugyanazon a néven azért az egy nagyon nagy dolog hát nagy dolog, én ezt elismerem csak van egy olyan az én önző álláspontom szerint hogy a civil rádiónak vannak a legjobb zenei összeállításai amik az én izdésemnek a legjobban megfelelnek, a régi bittől a nem tudom, én a jetrotától most ugye sorolhatnám, ön még jobban ismeri a zenei fajokat mint én. És ezt én nagyon-nagyon sajnálnám, ha elmaradna. Jó, rengeteg internetes adás van, nem reklámozom őket, de azért egy rádió mégiscsak rádió. Hát erre nem tudok mit mondani, ez így van. 0614890999 és egy most már vége van a zenének, 9 óra 40 perc van, Karácsony Gergely nem reagált még, hogy mikor fog, nem tudom. Minden esetben négy emberből három visszajelzett. Most én ezt az először másodszor senki többet harmadszort nem fogom megtenni, hanem elkezdek rámolni. Ha valaki a rámolásom alatt megtalál, az jó. Azt mondták, hogy rossz idő lesz, de az még nem következett be, de felhő is az ég. Az megtalál, ha pedig befejezem a rámolást, és utána hívok, akkor nem talál meg. É. Én annyit szeretnék önöknek elmondani még, mindenféle panasz nélkül. Egy olyan három része sorozatot hallottak a Mohácsi polgármesteri előttel, akinél ugye nagy kérdés volt, hogy igen vagy nem, amilyet sehol máshol nem hallottak. Felejtsük el a kelyfejancsit. Én egy hallgatói betelefonálásra, tehát nem magamtól, kis türelmét kérem, Elmondtam, hogy tudtommal milyen döntés született az NMHH-ban, a tévedés kockázatát természetesen fel lehet még nem olvassa az ember, addig könnyen lehetséges, hogy más született. Egyetlen egy hely nem idézte. Egyetlen egy hely Ennyire Ennyire észrevétlennek lenni, ennyire észrevehetetlennek abban a közegben, ahol én dolgozom, mindenki döntse el, hogy milyen érzés. Jó Halló. reggelt! Jó reggelt, Zsolt. Tisztelt! É, nem érjük le moha a, a, a lelkiállapotát, mert én ezt átéltem, és azért csodálom, hogy mindennek ellenére ilyen műsor hát Miten ez már sokat szöresik meg velem, nem nehéz? Hát azért nem egyszerű. Nem egyszerű. Ugye, nem, egyszerű. nem egyszerű, de én most például, amit elmondtam, uh, arra, az, az, az legalább ennyire fájdalmas, másféleképpen tehát az, hogy, hogy semmilyen a hazai orgánom nem mondta azt, hogy a 25, az idén 25. születésnapját ünneplő civil rádióról azt híreztelik, hogy a 26-at már nem fogja megélni. Erre azt tudom önnek mondani, hogy ez olyan. Tehát, hogyha a hallgatók így lennének az én műsorommal, a nem élt volna meg 19 évet. Nem, ebben Ott van leszarva a magyar média, ahol van. Ezt az nmh ra nem mondtam, de a médiára mondom. Igen, igazabban. igazabban. Ráadásul ez nem Köszönöm, igazság, ez düh. Düh. ez düh. Ez dü. És még egyszer, nem a kejfejancsival kapcsolatban, a civil rádióval kapcsolatban. Tényleg. De még azt is lehet, lehetett volna tenni, hogy fölhívnak telefonon, hogy jól hallották-e, hogy tényleg. Budapest vételkőzetében olyan nagyon sok adót nem lehet hallgatni. Ha egy elköszön, ráadásul amelyik 25. Élet évét ünnepli idén, arról valamilyen módon érdemes megnyilatkozni. Én ezt feltételezem. A tévedés kockázatával. Tudomástól veszem az ellenkezőjét, már csak azért is, mert az és semmit nem tudok tenni. Jó reggelt! Üdvözlöm! Az miért van, hogyha a holnapi négy vendégét elmondta és SMS-eket küldött neki, és, és megkérdezi esetleg, hogy ki az, aki nem fog uh, reagálni, akkor az, az, az abban biztos voltam, hogy az a karácsony nem. Nem feltéted, ah, a karácsony mindig a legkésebb reagált. Ah, tehát nem, tehát értem, ugye, elmondtam azt, hogy ez nálam ugye úgy megy, hogy elküldöm az SMS-t, aztán Írom, hogy Haó egy haó kettő ha -hó három és a legvégén az Isten szerelmére. Most akár hiszi, akár nem, az Isten szerelmére szoktak a legtöbben reagálni. Tehát az valahogy megszólítja őket. Ez ugye abból adódik, hogy én egy egyszemélyes üzen vagyok. És valahogy abból indulok ki még 120 év után is, hogy elfelejti a másik, és hát volt már ilyen. Így aztán a saját jelentéktelenségemre azzal hívom fel a figyelmemet, vagy figyelmet, hogy holnap 7 óra, a 7, a János. Ezt a, ezt a ö, oldalát értem, csak ö, érdekes ez a karácsony, mert ö, ha nem hallgatnám önt itt, meg a interjúkat a karácsonyjal, akkor nem nagyon lenne kétségem, hogy kire szavazzak. Így, hogy ö, valamennyire jobban megismeri az ember a karácsony. Gergőt, majdnem János pontom, de ő Gergő nyilván. Ő az. Uh, lehet, hogy nekem is kell unikum vasárnap. Szóval. Hát egyrészt másrészt meg bizakodjunk, hogy lesz holnap, nem tudom, ki fog derülni. Hát nagyon remélem, meg, én meg is egyébként... remélem. Uh, hát nincs más, so, mint rá szavazni. Köszönöm. Én is köszönöm. 061 -9 099 -9 és 06 -7 -7 -1 -1 -1. Még 12 perc van a műsorból, ha itt tartanak, ha nem, akkor hamarabb kezdődik a zene. Én azt nagyon bírom, hogy elküldöm, az, az SMS és fél perc múlva reagálnak rá. Abban én valahogy a műsornak a fontosságát élem meg. Az ellenkezőjében nem élem meg feltétlen a fontos de magát, a telefont, a visszajelzést azt nagyon bírom. Ha hiszik, ha nem, én nagyon könnyen el tudok bizonytalanodni. Mint egy időnként túlságosan határozott is tudok lenni. Jó, Figyelnek, én nem fogom koptatni a számot, és nem kezdek el itt izé monologizálni. Ha nem telefonálnak, most 9 óra 46 perc 20 másodperc van, várok 9 óra 47 12-ig, és akkor ott elköszönök. Van tehát még 42 másodpercük. Dörre.fialajanoskukatz.gmail.com. Ádám, te is. Ön a Civi Rádiót hallja. A 98 MHz-en.